Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man fala hadiyalah ashhadu alla wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh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 atau lambat sikit. Uh, uh, tak ah jalan. Ni. <laughs> Kenapa untuk kuliah, buat jangka ada dia macam apa si jangka untuk keluar. Kau tadi boleh sampai awal. Ala uh, kulial khair insya-Allah. So insya-Allah kita pada petang ni akan sambung eh berkenaan dengan uh, daurah kita berkenaan dengan uh, solat, uh, sifat solat Nabi. Cuma macam saya kata tu buku yang kita akan pakai uh, sangat bagus cuma aja uh, saya sebutlah dia apa dia tidak ada bahagian taharah terpaksa kita ambil daripada fak muyasar uh, untuk untuk ambil sikit bahagian taharah tu bagi kita masuk kepada bahagian a uh, apa apa uh, solat daripada mula start ke bergerak ke masjid sampai salam sampai zikir lepas solat uh, dia punya cara alhamdulillah jadi so, insyaallah kita akan akan uh, tuju tapi hari itulah sekali kita berhenti sampai ada buku nota tu sampai buku surat 9 kita habis esok ini kita akan masuk bab ketiga mengenai kodok hajat dan adab-adabnya okey pasal bila kita sebutkan itu kita sebut tentang air Benda bekas-bekas air sebagainya Kita bincangkan dah Benda alat bersuci itu apa okay. Basically suci dalam Islam ni uh, Daripada hadas dan najas Hadas dan najas pada Benda, benda apa, suci yang uh, apa Bukannya maknawi Dia actually adalah hissi Yang kita kena buat uh, kerja fizikal Adapun maknawi bersih diri daripada Syirik, kufur, uh, kefasikan, kemaksiatan tu uh, Itu adalah satu benda yang lain Yang kita belajar dalam tazukir atau nafs yang ini kita belajar memang kita nak sucikan diri kita. Bahkan sebab kerana tak diterima solat kita ni tanpa penyucian tersebut. Baik. Okey. Jadi bab ketiga. Mengenai kodok hajat dan adab-adabnya. Persoalan pertama istinjak dan istijmar. Uh, serta pelaksanaan salah satu dari keduanya dan tugas, uh, akan uh, dari keduanya ketugasan satu lagi. Okey. kita kata istinjak menghilangkan apa yang keluar daripada dua jalan. Uh, jalan uh, apa, najis kita. Jadi kubul atau dubur. ya, okay. uh, Gara kita panggil air besar, air kecil lah. Okey ya itu dengan air. Okey kemudian istijmar pula menyapu dengan sesuatu yang suci. Uh, suci uh, maksud dia bersih uh, macam tisu ke sebagainya. Okey ni istilah ni kadang-kadang Kalimat istinja ni merangkumi dua-dua sekali. Okey. Tapi kalau istijmar tu memang tak boleh kecuali dengan benda objek. Sebenarnya kita sering sebut kadang-kadang kawan-kawan kita kat ke kecik dia kata, "Eh, tak basuh kan?" <laughs> Kan kita rejik orang apa yang apa, bukan, bukan Melayu atau bukan Islam kata eh kecil tak masuk. Sebenarnya bila dia pakai tisu ni dah sah dah. Telah sah. Walaupun kita kata yang lebih air elok adalah air. Tapi kalau dia kata dia pakai tisu ni saja untuk menyucikan tempat mana keluarnya najis dia depan atau belakang. kan? Air besar atau air kecil. Sah. Sah. Air lebih baik namun air tidak wajib. Air lebih baik tapi air tidak wajib. Ha, ini kena faham betul-betul. Sebab kadang-kadang konsep kita punya was-was masyarakat Islam kita ni banyak. Terutama kalau kita tengok bila time apa-apa apa, bersuci dan kan. Habis lantai basah. Memang benda ni tak tahulah. Memang dari kecil kot kita apa geli dengan najis tadi kan. Lepas dah kita dah buang air itu kita pastikan badan kita. Kawasan kaki kita ada sikit pun terkena. Walau setitik najis tersebut. Ha. Jadi kita basah kan. Dekat rumah kita sendiri kita buat. Okey lah. Tandas awam. Dalam kapal terbang. Agak masalah sikit tau. Sebab so, benda ni nanti akan bawa. Kadang-kadang kena short circuit kan. Terjatuh ter kapal ter ter ter ter ter terbang. Ha, ni kadang. Ni jemaah haji. Omrah ni. Kalau time, time apa? Musim haji kan. Daripada kampung mana. Tak, tak, tak, tak pernah gunakan apa. Cara kering kan. Tandas kering. Siap. Habis satu tandas dia. Dia akan basah kan. Ha, ni realiti sebab kes tadi. Idea ni. Kita kena faham kan. Tempat keluar najis tadi. Kita bersihkan. Dengan lap. Dia paling kurang tiga kali. Tak boleh kurang tiga kali. Sekali sapu tak sah. Tak boleh kurang daripada tiga kali. Maksud tiga, tiga kali sapuan paling kurang. Sebab Nabi larang nanti kita baca berkenaan dengan uh, beristijmar kurang daripada tiga biji batu. Ha, tapi ulama balik. Kalimat istinja atau najah. Najah maksudnya bersih, mendapatkan pembersihan. Dia boleh dengan benda kesat, boleh dengan air. Ha, tapi kalau istijmar, pasal kalimat jamroh, maksudnya batu. So istijmar mesti benda kesat. So istilah Jadi istilah saja. Tapi dari segi masalah apa, apa apa kita panggil apa Dari segi penggunaan Dua-dua sama Tujuan dia untuk bersihkan tempat Keluarnya najis Daripada bekas-bekas najis yang keluar Itu je Pakai air pun ok Pakai benda kesat pun ok Jadi so kata menyapu dengan sesuatu yang suci Mubah Suci maksudnya benda tu bersih Yang bukan najis Yang mubah Halal Bukan kita curi Bukan kita rompak dia orang <laughs> Dibenarkan agama Bukan makanan sebagainya Ok Kalau roti kering yang tak boleh Okay. Ha. Ini pasal kes ni Tajuk, tajuk ni Mubah tadi dibenarkan oleh agama Kalau tak dibenarkan tak bolehlah. lah okay. Serta kesat seperti batu dan selainnya okay. Sebenarnya memadai salah satu dari keduanya Bagi satu pihak satu lagi Maksudnya kalau kita dah buat guna batu Atau benda kesat, tisu Tak payah dah pakai air Kalau pakai air tak payah pakai tisu Ada orang digabungkan Lepas tu Saya ingat, kat masa, saya tengok tandas Batu pun ada Air pipe pun ada Masalah pula kena elak kawan-kawan ni Lepas dia buat dicampak luar dalam lubang batu Batu tu lubang ha, you know? ha, Ibu pula celuk tangan Nak keluarkan balik batu Daripada lubang jamban Sumbatlah jamban tu nanti ha, Realiti dia benda ni Banyak-banyak masyarakat kita Agak-agak ni sikit lah. ha, Apa kadang-kadang over uh, Berfikir Overthinking sampai Sampailah sekali ha, Itulah kata lantai basah ha, Benda tu sebenarnya Pada sudut asal uh, Bahaya kepada orang-orang yang dah berumur dan sebagainya badan dia tak larat dia masuk-masuk dia teripak lebih licin antuk kepala jatuh bukan sekali kita dengar bab ni benda ni macam benda rutin bila orang tua dah tak sihat masuk tandas terlincih jatuh ha, kepala ha, stroke dan sebagainya ha, tak terhentak kepala pendarahan otak sebagainya berlaku bahaya sebenarnya untuk biarkan tandas basah sebenarnya bahaya dari keselamatan tak patut Mana kalau dia macam kat pasaraya boleh kena saman tau kalau air tu lopak Tu, kita terpijak jatuh, kita boleh saman Tuan punya pasaraya tu ni. Bayangkan tandas sebenarnya dia benda tu hazard. Yang boleh menyebabkan siapa-siapa jadi Kering tu baik. Cuma macam lah, kita dah terbiasa dari kecil. Macam mana? Susah. Mesti nak basah juga. Allah Alam. Ha, tapi realiti dia nak faham kan? Guna benda kesat sah, guna air pun sah. Salah satu bukan mesti dua-dua sekali. Okay. Dia kata apa? Uh, kerana sahabatnya yang, yang demikian daripada Nabi SAW, daripada Anas bin Malik r.a. berkata, dahulunya Nabi SAW akan masuk tandas, dia pergi ke tempat buang air. Nanti-nanti tandas daripada Nabi dahulu, uh, dia berupa tempat buang sampah jauh, bukan tepi rumah. Ini dari segi sudut hijin, kebersihan, memang tak boleh sendiri buang air, jadi rumah. Banyak berlaku apa satu peringkat dahulu macam di Eropah sebagainya sebab so, bila bandar tak ada besar orang mungkin asal dulu kat sini tempat buang buang, buang apa tandas kampung sini tapi dah kampung meribak besar kawasan tandas tadi dah jadi rumah orang juga akhirnya merebakkan penyakit penyakit yang kita kata benda ni tadi kalau kalau kita perhatikan dalam sejarah banyak kali tapi pada sudut asal memang tandas memang jauh bukan dekat dalam rumah orang Melayu kita pun zaman dulu tandas tak dalam rumah Rumah satu, tandas mesti luar. Siap ha, ada pula, apa, upgrade, upgrade hukum. Kalau tandas dalam rumah, solat tak sah. Sebab cantumnya tandas tadi dengan dinding-dinding cantum dengan lantai, lantai cantum dengan tempat kita solat, habis. ah ha, dia macam ada elektrik. Benda ni lama-lamalah dibahaskan sebenarnya. Saya ingat tahulah 80-an dulu, masih lagi ada. Bila saya balik kampung, apa apa, apa atuk saya dekat apa, belah mak saya kan, Dekat Kuala Selangor. Memang tandas kat luar. Tengah malam saya rasa nak pergi. Gelap-gelap kan. Minta kakak teman. <laughs> masalah je kakak teman. Lepas tu masalah je. Apa, orang lain pergi pun. Mak-mak kita nak pergi pun. Ada orang nak kena teman. <laughs> Dia dewa jauh. Ha, itu, tapi lah kita buat asing lah. Cuma, cuma ini kira dekat lagi lah. Kalau tuan-tuan pergi dekat tempat-tempat. Di negara-negara macam India dan sebagainya kan. Sampai sekarang ada. Kampung tu sini. Tempat buang najis tu lah pergi. Jalan satu kilometer. Sampai mereka buat movie tau. Cerita dia pernah masuk movie. ada dalam, dalam tajuk ni. Toilet. Saya tak ajar tengok movie eh. Ha. Tapi cerita ni pasal saya dah baca dalam suatu khabar. Tentang isteri minta cerai dengan suami. Kes tajuk ni. Isteri tu tinggal daripada datang bandar. Yang ada tempat buang air. Dalam rumah. Pergi kahwin dengan lelaki. Yang kampung lelaki ni. Panas tak ada dalam rumah. Ketiga pagi. Kan. Mak mentua ketuk ketuk tingkap. Jom. Calo. Mana? Buang air pegang lampu seorang satu. Pasal perempuan takkan nak pergi buang air siang-siang orang nampak, malu. Pukul 3 pagi pergi buang air. Eh jenuh jugaklah kut macam mana boleh tahan kan? Kita sekarang ni kan keje-keje nak pergi kan. Ha, tapi realiti dia memang ada macam tu. Sampailah si perempuan tu tak berasa dengan culture tadi, last sekali dia minta cerai. Saya saya tak suruh tengok movie, tapi cerita yang movie tu berdasar kisah tu. Tajuk dia toilet. Ha itu kena faham. Tapi memang tempat buang najis memang ada situ-situ lah. Tapi tempat kita ni, macam kita sekarang ni, kita ada tanya, kita pump, flush, dah pergi. Dia jadi kalau kita nak kiaskan kepada perbuatan Nabi SAW, simbah sebaldi air pada kencing Arab Badwi tu, kemudian boleh solat dari kawasan tu. Bersih je ha, Itu Itu konsep dia. Tapi nak samakan hukum, masalah lah. Tapi memang saya saya dengar apa, macam kawan-kawan kita cerita, syekh-syekh dari Saudi sampai sekarang ada masih macam tu. Bila masuk hotel kan. Kan bilik hotel kan tandas sebelah. Dia tu macam kurang boleh tidur. Tepi jamak tepi. Tempat hubungan air. Dia orang tak boleh terima lagi. Allah Alam. Realiti ni tu. Saya ingat kat, kat, kat Sudan tu. Ada seorang sheikh tu. Saya pergi rumah dia. Anak dia bawa pergi rumah kan. Memang tandas dia asing. Dia tutup teki kanan. Tapi atas at, at, at, langit nampak kapal terbang. Ha, tapi memang dua rumah. Tak ada dalam rumah. Ha, siapa hubungan air pergi keluar rumah. Ini ha, realiti yang kena faham lah jadi konsep dia yang ini. Okey, dahulunya Nabi SAW akan masuk tandas. Lalu, aku, Ibn Anas bin Malik kata, aku dan seorang budak sepertiku akan membawa ke satu bekas air dan satu tukat pendek. Lalu baginda akan bersinjak dengan air. Bersihkan dengan air. Ini memang Anas bin Malik dia menjadi khadam Nabi SAW selama 10 tahun. Mak dia, Umur Sulaim, memang dah wakafkan dia untuk Nabi. Dia dah buat janji kalau Nabi datang, nak jadikan anak dia khadam Nabi. So, anak dia, Nabi terima. Anas bin Malik jadi khadam Nabi SAW. Selama 10 tahun Nabi berada di Madinah. Selama itulah dia jadi khadam Nabi SAW. Tolong angkat air, bawa benda buat sekian Tapi kadang-kadang dia hilang jugalah pernah sekali. Nabi suruh dia buat benda, entah? dia hilang. Main-main, Nabi datang belakang tangkap dia. Siapa nak beli hamba ni? <laughs> dia buat lawak kan? Dia buat lawak dengan dia. Hilanglah. Tapi memang dia satu benda dia sebut tentang akhlak Nabi SAW. Anas bin Malik dia kata, aku aku aku khadam Rasulullah SAW selama 10 tahun. Nabi tak pernah kata pada aku Apa aku tak buat kenapa kau tak buat Nabi tak kata pada aku Benda aku buat kenapa kau buat Actually realiti dia kita tak boleh Kalau kita jadi bos Habislah Kenapa kau buat Kenapa kau tak buat Ayat tu yang keluar Realiti dia punya, punya akhlak Nabi sangat baik kan? ha, Macam tu keadaan dia kata Tak pernah Nabi kata pada aku Benda aku tak buat Kenapa kau tak buat Dan Nabi tak pernah kata pada aku Benda aku buat Kenapa kau buat ha, Tak pernah kena marah macam tu sekali Ha, tapi dia kadang-kadang Nabi lah tolong ambil air sebagainya tolong, tolong angkat barang keluar masuk ke masuk rumah Nabi sallallahu Jadi dia kata aku lu akan bawa bekas air dan tongkat pendek. Tongkat pendek ini meja ni dia apa Nabi sallallahu letakkan tu uh, untuk supaya dia cacak kat tanah lepas daripada dia wud, dia dia buang air, dia wuduk, dia akan solat. Sutrah sutrah. Nabi tak ada tongkat berjalan. Uh, untuk apa dalam jalan Nabi tak pernah pakai tongkat. Yang orang kena zaman sekarang ni kan dipegang tongkat sunnah Nabi tak ada. Ha, Nabi tak pakai tongkat untuk berjalan. Nabi SAW tidak macam tu. Ha, Renda sakit dipapah oleh para sahabat untuk datang ke masjid sebagainya. Tapi ketika mana biasa tongkat itu bukan hiasan Nabi SAW. Yang kita nampak dalam masjid pegang tongkat Ah ha, itu bukan. Tongkat Nabi pendek je. Yang digunakan untuk cacat kat tanah bagi solat. Ha, ini yang Rasulullah SAW dulu memang para sahabat macam Anas kata. Bawa bekas air bawa tongkat pendek. Lepas Nabi habis istinja dengan air, Nabi akan solat cacak kat tanah supaya jadi sutrah. Ha, ini sunnah yang kita panggil dalam sekarang ni, uh, alhamdulillah ramai orang dah faham. Masuk-masuk uh, masjid dan, dan sebagainya, orang akan cari tempat tiang dan sebagainya, dinding untuk solat. Yang tak faham lagi, tepi pintulah ada solat. Orang masuk mesti langgar dulu. <laughs> Saya tak faham kenapa. Kan? Yang mungkin tak, tak terdedah dengan hadis Nabi SAW. alaihi kan? Nabi kata la wa ya ya'lamul marubai na'dai musalli. Kalau tahu orang melintas depan orang yang solat apa yang dikena daripada dosa nah, saya, dia berhenti tiga perawi hadis tu tak tahu tiga apa tiga hari ke, tiga bulan ke, tiga tahun lebih baik daripada dia berjalan kalau dia tahu dosa yang dia kena orang yang yang solat memang halang lah. tapi masalahnya, kita kita dah letak diri kita kawasan tu, nampak kita tak tak tentif lah dengan apa Nabi SAW ajar kita, eh, baik so, air saya, dan daripada Ansyarul Anha, daripada Nabi SAW baginda bersabda, ok, Apabila pergi seorang kamu ke tandas, maka nak bersihkan dengan tiga biji batu. Sungguhnya itu madai untuknya. So, Nabi kata guna tiga biji batu, itu kefaham kita tiga kali sapu. Satu kali sapu, dua kali sapu, tiga kali sapu. Cuma waktu sekolah apa apa agama dulu, Ustaz kata satu biji batu boleh lap tiga kali. Dia kata, dari sini, dari sini, macam mana tak tahulah. Dia kena buat gaya. Tahulah tapi yang pentingnya, satu biji selaw. satu biji batu, satu tempat. Dia ambil satu lagi, dua. Sebab tu tak boleh kurang tiga kali sapu. Kalau kita pakai tisu, benda kesat yang lain, paling kurang tiga. Tak boleh kurang tiga, eh? Paling kurang adalah tiga. Okey. Dan pengambungan dia antara, kedua-duanya adalah lebih afdol kalau boleh buat. Tapi realiti dia benda tadi, kalau dah ada air, tak payahlah pakai batu. Kalau dia kata pakai tisu kan? atau batu, tak payahlah pakai air. Itu dah cukup. Ha, cuma yang ini yang kita kata makin... Pada masyarakat Islam kita, dia orang macam, ih gelilah. Rasa macam tak bersih. Ha, itu masalah perasaan anda. Apa cukup dalam agama, tak mesti cukup untuk uh, fahaman ataupun uh, apa, ras, cita rasa anda. Tapi agama dah cukup. Ha, tak, nanti kita macam bab wuduk nanti. Kita kan wuduk dengan air yang, yang sebenarnya Nabi sendiri wuduk macam tu. Ha, cuma kita kata pasal tak biasa. Kecil-kecil dah biasa. Air banyak. Lain sekali orang kata tak apa Malaysia lain. Ha, Walaupun sebenarnya bukan macam tu. Baik. Istijmar pula terhasil dengan batu atau atau setiap yang suci. Kesat lagi mubah yang menggantikan kedudukan apa yang menggantikan kedudukan batu. Seperti sapu-sapu uh, sapu tangan, kertas, kayu dan seumpamanya. Kalau Nabi dahulu beristijmar dengan batu, maka ditrutiti dengan apa yang menyerupainya, apa yang dalam pembersihan. Okey. Mana apa saja yang boleh kesat, boleh lap. Okay. Tidak mendaki dalam istijmar kurang daripada tiga sapuan kerana hadis Salman. Salman Al-Farisi pernah ditanya kepada beliau tapi ini persoalan tu kan kena orang yang tanya tu nak buat lawak ataupun ejek. Kami dengar Nabi kamu ajar sampai buang air pun ajar. Salman kata ajal. Eh, bahkan ia antara benda disebut adalah dia, dia Nabi Nabi Sallallahu Alaihi melarang kami dari istinja dengan tangan kanan, buat istinja kurang tiga biji batu, istinja dengan tahi kering ataupun tulang. Larang kami hadap kiblat, belakang kiblat, larang kami istinja dengan tangan kanan, larang kami istinja dengan kurang tiga biji batu. Larang kami isinjak dengan najis kering ataupun tulang. Kering tu pasal dikotoh. Tulang tu para ulama kata kerana dia adalah bakalan makanan bagi jin-jin yang Islam. Jin makan di situ. Kadang-kadang orang takut jin ni pelik je lah. Jin makan benda kita buang. Makan-makan kita buang. Kalau kita baca bismillah ditumbuhkan daging pada, pada pada pada tulang tersebut. Tiga kali ganda daripada daging kita makan. Kemudian kalau kita baca bismillah jin Islam boleh makan. Tak baca bismillah jin kafir makan. Itu itu relationship kita dengan dia tau. Kena faham sikit. Lepas tu kadang, kadang orang apa, bomoh minta kan. Minta ni minta. Tu dia tak dia tak ada pun minta apa, bagi ayam hidup. Sebab ayam hidup sampai kiamat, jin tak boleh makan. Tak boleh nak tuntut dari kita. Dia kena kena sembelih, pula. Masak. Dia kena kita masakkan pula. Pulut bagi tak tertanak. Telus biji bagi tak terbos pun. Bagi telus biji tak terbos. Tapi realiti dia telah dia nak beri kita kesyirikan tu. Itu yang kita sibuk buat. Ha, tu bahaya sebenarnya. Kalau kulihat hal yang kita fahamkan eh. Habis itu tulang tak dibenarkan. So, Jadi hadis Salman dia bercerita tentang adab ada istinja itu dengan bangganya. Dengan bangganya. Tapi orang kata macam mengijik kan. Dengar kata eh buang air pun ajar. Ha, kata ya. Tapi dengan berceritulah kita kata adanya adab kita dalam agama ni Macam Imam Malik kata amat-amat tidak masuk akal. Amat mustahil. Mana Nabi ajar kita untuk buang air tapi lupa nak ajar kita tawahid. Buang air ajar. Kenal Tuhan. Nabi tak ajar. Lupa. Yang tu kita kena pergi masuk. Maik gun pandai gun gun gun gunjerai tu. Masuk gua lah. Apa benda berendam. Dan, apa, tanam diri dalam tanah lah. Ha, itu kita terpaksa buat sebab apa? Sebab macam Nabi terlupa nak ajar. Ha, jadi ini bahaya yang sebenarnya ada. Walaupun kisah ni nampak kita nampak macam simple kan. Tapi sebenarnya pengajaran dia sangat dahsyat. Ha, jadi tak dapat kita nak menambah dengan agama benda yang lebih baik daripada apa yang Nabi tunjukkan. Kalau anda kata Nabi ajar kita hatta buang air takkan tak ajar kita kenal Tuhan? Ah ha, tu dia niti yang jaga eh? baik. Permasalahan kedua menghadap kiblat dan membelakangkannya ketika kodok Hajat. tidak dibolehkan menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangkan ke kiblat ketika kodok Hajat di padang yang luas tanpa sebarang penghadang tanpa penghadang kawasan terbuka maka tak boleh kita menghadap kiblat atau belakang ke kiblat. Yeah? Kerana hadis Abu Ayub Ansori kata apa? Telah bersabda Rasulullah SAW. Bila kamu datang kepada tandas maka janganlah kamu menghadap kiblat jangan kamu membelakangkan kiblat tapi mengarahlah timur ataupun mengarahlah ke barat. Sebab apa Nabi kata timur atau barat? Kita tak ikut timur barat. Sebab Nabi Sallallahu dulu kiblat baginda adalah utara atau selatan. Sebab kedudukan Madinah tu. Madinah di sini, Mekah kat sini. So bila kita menghadap ke selatan akan akan membelakangkan lah kalau kita membelakangkan kita mengada kita belakak guna utara kita mem membelakangkan kiblat. So Nabi kata hadap timur atau barat. Kita pula yang berada di timur kiblat timur kiblat eh. So kiblat arah barat kita. Jangan timur atau barat. Kita utara atau selatanlah. Nah, ini zaman dulu, zaman dulu alhamdulillah. Uh, ah mula mula banyak orang Melayu kita tak faham buat rumah bagi je orang tu kontraktor buat macam mana. Ha, zaman sekarang ada dah attentive ah uh, ngadap arah mana. Pastikan tidak ketika buang air tu ini kiblat atau belakang kita kiblat. So kita gurukan kita duduk tadi, apa kiblat kita, apa apa kita kita kita kiblat kita ke sana atau ke sana. Ah ha, sinilah kita arah. So kita kalau kita timur atau, uh, timur atau barat tu kiblat eh. Membelakangkan kiblat, menghadap kiblat akan timbul timur dan barat. Tapi kalau kita utara dan selatan macam macam ni terbaliklah daripada Nabi Sallallahu Alaihi punya arahan kepada para sahabat. Asal so, mereka punya kiblat, kalau mereka menghadap ke selatan ada kiblat. Menghadap ke utara belakangkan kiblat sal so, kedudukan kedudukan Ka'bah Mekah dengan Madinah macam tu. Eh, baik. Jadi Nabi berkata wa sorry, maka kami telah sampai ke Syam. Kami dapat tanda-tanda telah -tanda dibina mengarah Ka'bah. Ini pasal diorang di di di sebelah Syam, tinggalan kerajaan Rom lama, diorang a uh, ada tandas awam Memang ada tempat buang air tu dengan duduk dan sebagainya. Memang ada tempat mengadap Di vener tandas awam. Ini ini tamadun lama. Bukan tak ada. Ada tandas awam. Sebab so, diorang dah, dah tahu masalah tau. Masalah kalau buang air bersepah. Apa jadi pada masyarakat. Maka diorang dah designated. Buang air kat sini. Walaupun di tengah-tengah bandar lah. Kalau tidak macam Nabi dengan para sahabat dulu. Okay. Bayangkan. Uh, Masjid Nabawi tu. Pergi, nak buang air pergi ke arah bakit. Pergi ke bakit. Uh, bakit tu tempat kubur dan tempat buang air lu tepi-tepi tempat orang sampah dekat situ ada tempat orang abad buang air. So dia akan buang air kat sana. Bukan dekat bukan bukan sebelah-sebelah tau. Menbayangkan bakit, dia orang pergi bakit tu, kawasan tu kat situ tempat buang air. Tempat buah air. tempat buang sampah. Di situ tempat buang air. Tapi ada kubur dekat kat situ, belakang sikit ada kubur. Tapi sekarang dah tak ada lah. Jangan buang air situlah. Ha dia dah dah, dah dah sekarang dah seluruh bakit tu dah jadi kub, perkuburan. Zaman dulu dia ada ada kawasan-kawasan dia buang sampah kat sini kubur kat sini sejaring so, nabi ngapa rasah pergi ke arah baket bayangkan jarak tu dari di sana lebih kadang dia dalam sahih muslim kita baca a uh, para sahabat dia pergi niat, nak nak tak tahu bacaan nabi kita ke zuhur orang pergi buang air wuduk datang balik nabi takbir dia orang datang balik tak tak rukuk lagi lama lah lama kita jangan lama sangat jadi pasal dia lama tu ikut ikut ni lah, tapi lebih lebih tepat mana Nabi memang suruh kita jangan jangan lama sangat lah. Ha, tapi realiti dia, ikut nama Nabi tu ketika tu bacaan Nabi dan jarak tersebut. Orang datang pergi pergi pakai buang air datang uduh uduh uduh datang balik masih lagi belum rokok. Itu ha, itu dalam hadis orang Muslim. Alkulia kita nak, nak fahamkan jarak kawasan dan sebagainya itu nak, nak fahamkan. Baik. Jadi kata kami sampai syarikat kami dapati titan-tanah dibina benua mengarah ke Kaabah. Maka kami melencongkan daripadanya menikam hari ni keabah kami sengetkan badan sikit kemudian kami minta ampun aa, kepada Allah taala sebab terpaksa juga buat walaupun sebenarnya aa, kawasan tandas yang dia orang buat tadi tu Allah alam mungkin dia open air mungkin open air tak ada penghadang depan macam cara, cara orang-orang Rome dan apa orang Rome dulu dia punya tandas macam tu boleh tengok-tengok orang sebelah orang kata kalau sekarang dia pergi Cina dong kata macam tu pada orang yang pernah pergi Cina dia kata tak ada tak ada ah ha, tak ada dia dia memang open macam, tak tahulah mungkin uh, atas dasar safety. Kalau tu dah pergi dekat IRR, Prasan tak? Diorang terpaksa kunci uh, tempat air tu kan? Diorang letak mangga sebagainya. Sebab takut ada orang pengedar dadah, letak barang. Lepas tu nanti kawan datang ambil kat situ, janji kat mana. Jadi diorang nak tutup jalan ni tu. So cara style China tadi memang tak boleh sorok apa. Kau nampak aku, aku nampak engkau. Ada kawan tu kata, bawa payung. Masuk zaman bawa payung. Bawa apa? Tutup depan. Nanti orang tengok depan. Allah alam. Tapi punya reality lah. ha, dia punya realiti lain sikitlah. Ah dia kita kata yang <tuk>, dia tak dia tak tak fikir kita tak tak dia. Ha, kita sampai tahap tu lagi. Ha, tapi realiti dia memang dak apa tajuk dia buka kiri kanan nampalah. Orang buang sebelah kita memang gawa kan. Kalau Malaysia cepatlah. Tak sikit ya. Saya ha. tengoklah juga. Bagi sekak lagi nation tak pergi tempat tu lagi. <laughs> ada ada tempat itu eh? Oh ya Oh ya <tuk>, Tak tak tangguh. <tuk>, Ah, tapi kalau angkat kepala tu nampak ah. Ui. Ha. Masalahnya <laughs> <ke> tu. <laughs> <Apa> khabar ini. Wei. <laughs> Okey. Okay. Okay. Dek fahamlah eh? jadi masa orang orang memang sampaikan bila dia sahabat Nabi Abu Ayub kata dia minta ampun kepada Allah, mereka dua orang faham benda tu tak dibenarkan langsung, ya. Eh? Adapun jika berada dalam pangunan atau di antara dia orang tersebut dengan kiblat terdapat sesuatu yang melindunginya, ya maka tiada kesalahan dalam perkara berkenaan kerana hadis ibnu umar radallahu anhu bahawa dia melihat rasulullah sallallahu kencing dalam rumah baginda menghadap ke syam membelakangkan kaabah nabi SAW, apa duduk apa dia apa duduk di atas dua batu dan nabi menghadap ke menghadap ke arah syam belakangkan kaabah tapi dalam kawasan bangunan ha, jadi pasal dia di sini waktu time ketika tu dia panjat bumbung dia, dia ternampak nabi tapi tu ada nabi sallallahu dia Ibn, Ibn Omar sebelum dia kahwin dia, Ketika bujang Dia duduk masuk Keluar masuk Tengok Nabi rumah kakak dia sebagainya So benda tersebut Kita kata bayangkan Nabi SAW Kehidupan baginda 24 jam Ditengok oleh semua orang Kalau ada benda tak elok Lama dah Nampak Kita ni kalau tak payah lama lah. Kalau orang bagi ikut kita kan Sehari habis lah Orang tak nak belajar kita dah Kata mmm, ustaz tak payah lah tu kadang-kadang ada orang ngelak lah. dia rapat sangat dengan, dengan, dengan anak murid ni takut nanti anak murid nampak keburukan yang dia ada ha, tapi Nabi SAW sangat mulia sampaikan 24 jam tidur dia baring dia, makan dia buang air dia, semua orang nampak sampai lah sekali apa Dua orang boleh ceritakan dengan detail apa Nabi buat mandi Nabi macam mana sebagainya untuk jelas sekali benda ni kita kata, -kata portrait kepada kita Nabi ni macam mana depan mata kita, ha, ini sebab kenapa bila kata Nabi kata sollu kama ra'aitumuni usalli tu, benda tu memang boleh praktik. Sebab memang para sahabat Nabi tengok dan detail dia orang hafal. Bukan ada orang kata macam, "Awak nampak ke Nabi? Nabi solat macam mana?" Nabi kata, "Tak nampak, tapi para sahabat cerita kepada kita balik apa yang dia nampak dari perbuatan Nabi sallallahu Maksudnya so, jangan kita kita terpengaruh atau terpersona dengan ajar ajaran sesat. Yang dia kata, "Awak nampak ke?" Maksudnya macam Nabi nampak ke? Kata, tujuan cakap ni untuk kelirukan kita. Konon kau tak nampak maka bolehlah buat cara baru yang diorang orang reka. Apa yang dia orang reka tu boleh masuk sekali. Saya salah eh, wait. kira hadis Marwan Al-Asghar, kan? Dia kata apa? Beliau berkata telah menundukkan Ibnu Umar untanya menghadap kiblat. Telah menundukkan Ibnu Umar untanya menghadap kiblat. Okay? Kemudian dia kata, dia duduk dia duduk kencing ke arahnya. Maksud dia letakkan kiblat kiblat belakang eh dia letak unta dia kemudian dia kencing dekat apa dihadang oleh unta dia. Okey. Lalu aku pun berkata, kan laki ni tabi'i ni cakaplah. Wahai Abu Abdul Rahman, Bukankah telah dilarang daripada perbuatan ini? Ni eh, bukan dilarang ke?" Beliau berkata pun berkata, "Bahkan ya, hanya dilarang daripada perbuatan ini di kawasan lapang. Adapun apabila di ada antara engkau dan kiblat terdapat sesuatu melindungi engkau, maka tiada kesalahan." Tapi still, macam kita kata, kalau kita buat rumah sebagainya, pastikan jangan ada arah ke arah kiblat Itu je. Tidak ada kiblat tak apa. Ada arah kiblat betul-betul lah itu salah. Kita cuba sebuah upaya elakkan. Walaupun kita dah baca kan, ada penghadang tak mengapa. Ya, tapi still, kita tak kita mengelakkan. Dan yang afdal adalah meninggalkan perbuatan berkenaan sehingga dalam bangunan dan Allah Ta'ala saja lebih mengetahui. Memang Allah Ta'ala lebih tahulah. Yang baiknya, dua-dua kita tinggalkan. Dan walaupun ibnu Umar dah cakap macam itu, kita ke depan kan akan berlarangan Nabi SAW tu ke atas perbuatan. Dia dua eh. Bila Nabi SAW buat, cakap dan tak ada pertentangan dengan percakapan Nabi tadi, maka benda kekal haram. Tapi bila ada perbuatan Nabi meringankan akan perbuatan berkenaan, cakap tadi kemudian ada perbuatan. Dan perbuatan tadi akan meringankan hukum daripada haram kepada makruh. atau kurang afdal. atau kurang afdal eh. Baik. Disorang bagi okey persoalan ketiga apa disunatkan perlakuan bagi orang masuk tandas bila masuk tandas apa nak kita buat dia kata disunatkan bagi orang masuk ke tandas dalam mengatakan dengan nama Allah bismillah kan Allah inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'is ya allah qabina nu engkau darimu dar, dengan berlindung dengan mu daripada syaitan jantan dan syaitan, -syaitan betina okey dan bila dia tandas dia kata ghufrana kaampunan mu wahai tuhan okey yang masuk tandas kita baca bismillah okey ha yang diterangkan akan akan perkara tersebut okey Uh, hadis dia okey dia dahulukan kaki kiri ketika masuk dan kanan ketika keluar dan juga hendaklah -hendak dia menyingkap auratnya jangan dia pakai right, pakaian dia kalau dekat kawasan lapang sehinggalah dekat ke tanah baru diangkat kain dia jangan sampai awal-awal dah, dah awal, -awal silap lah. kemudian jalan bugilah atau bukan maksud dia dia dia betul-betul ngam-ngam dekat dengan tanah baru dia baru diangkat nah, ni ni dia ya, realiti benda ni apa masalah orang yang boleh ada ke, apa keupayaan untuk buang air dekat kawasan-kawasan luar Ada orang tak boleh. Luar-luar tak dikenjing. Dekat luar. Itu ada juga. Okey, anakku lihat ini, ini adalah adab-adab. Yang sepatutnya. baik. Datang mana? Adab-adab tadi. Dia kata, apabila dia berada di kawasan lapang digalakkan dia menjauh dan berselindung sehingga dia tak dapat dilihat. Okey, dalil-dalil semua itu adalah hadis Jabir radhialanhu. Beliau berkata, kami dahulu keluar bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Rasulullah tidak akan membuang air sehinggalah baginda menghilang lalu baginda tidak kelihatan. Baginda akan masuk dalam jauh sampai tak kelihatan baru Nabi buang air. Tak ada depan-depan oh. orang Nabi akan buat benda tersebut. Okey. Kemudian hadis Ali uh, Rasulullah Anhu beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW pelindung apa di antara jin dengan aurat-aurat anak Adam apabila dia masuk tandas adalah dia dia berkata Bismillah. Begitu Bismillah tu. Uh, maka terlindunglah aurat kita daripada jin-jin untuk melihatnya oh, kita nak pun, ya. hmm. Bismillah Ini ada antara pelindung aurat kita Daripada jin atau syaitan So itu patut kita Memang kita amalkan lah Perbuatan kita bismillah Tapi Nabi berikan fabilat lagi Untuk supaya kita berjaga-jaga Untuk tidak lah Lupakan untuk menyebut bismillah Sebab ini akan menghalang Atau kita makan pun Syaitan akan tak boleh makan bersama kita Kita masuk rumah kan Pun sama juga syaitan akan terhalang Untuk tinggal rumah kita tidur kalau tidak dia ada tempat tidur, ada tempat makanan, ada tempat macam-macam lagi. Dia akan temankan kita pada semua apa apa apa yang dalam rumah kita. so ini kena jaga eh? baik. hadis Anas uh, uh, a Abu apa? Dahulu Nabi haksah bila baginda masuk tandas baginda bersabda uh, ya Allah, ya Allahumma inni a'udzu bika min khubutir khaba'is. Ya Allah, semuanya, aku berlindung dengan-Mu daripada syait dari syaitan syaitan jantan <tuh>. dari syaitan -syaitan dan syaitan betina. hadis Aisyah radha anha Berbagi Nassalam dahulu Apabila baginda, baginda keluar Dari pertandas dia berkata Keampunanmu okay, Maksud keampunanmu tu Adalah kerana Ketika dalam tandas Kita boleh berdikir Menghati Allah Ta'ala Secara sebutan Mungkinlah kepala kita Ada ingatan Tapi sebutan kita kena stop Dan seolah-olah Bila Nabi kata ya Allah tadi aku Tak dapat nak sebut nama engkau Tak dapat nak berdikir Menghati engkau Ya Allah ampunkanlah aku Ya yep. Mana yang mana tu Doa masuk tandas Ya sebelum masuk Bukan ketika dia dah masuk dekat okay. okay. sebelum kita turunlah sebelum kita duduk dekat kawasan yang kita nak ha, kita baca tu kalau kita rumah apa tandas biasa ni sebelum masuk pintu lah ha, tapi kadang kata kawasan kawasan ni buat, buat tandas nak masuk kawasan tersebut area tu area yang dikatakan tempat buang air tapi memang tempat buang air tu memang dia kekal tau najis dekat situ tak ada siapa kutip ini yang dikata, ha, dia kata ah dia tandas tu, tu yang kita kata different dengan tajuk tandas zaman kita perbezaan tadi sebab kita boleh flash dan hilang. Okey. Kita boleh flash dan pergi. Tapi kalau yang ni tinggal tinggal situ tau. 3 tahun akan datang. Eh, ini abah punya. <laughs> Faham tak? Nak ceritakan macam tu sekali dia punya bentuk-bentuk apa cara hidup ketika itu. Sesenggara tempat saya ingat ke Hadramaut tu. Yelah selalunya kita macam dekat istana-istana lama belah-belah Eropah ni juga kan dia buat tandas tu ke depan sikit. Ni dinding. Biasa bila tandas kat tingkat ni ada tandas, dia keluar sikit. Sebelum so, keluar sikit, rupanya Najis tu akan keluar sini. Lepas tu, kat sini nampaklah macam bukit. Ada bukit-bukit. Bukit. Bukit tanah kering. <laughs> Najis kering. Berbukit-bukit. Tapi kat sana satu benda lah. Bila diorang buang air kan. Sebab oh, cuaca kering, dia cepat hilang bau. Ha, jangan hujan lah. Ha. Ha, hujan kan. Masya Allah. Itu <laughs> ha, realiti yang kena jaga-jaga sikit. Sangat beza. Itu kita kadang-kadang bila kita bincang tajuk masalah. Kadang-kadang bila orang kata dalam tandas kita sekarang ni, boleh tak nanti kita time duduk baca bismillah. Ha, saya kata kalau dah flush dan sebagainya, sebutlah tak apa. Ha, tapi kalau kata tengah-tengah taik terapung, kita bismillah tu. Duduk tu masalah jugalah kan. Ha, kita bersihkan dulu, flush, dan tanji setelah tak ada, okey ke? Ya? Tak ada masalah lah. Pasal bas basic, tahu tak? Ha? Ha, saya tahu. Ha, tapi nak cerita kalau dah flush, tak ada masalah. Pasal tajuk dia, there's no such thing baca dalam hati. Whenever kita sebut tentang bismillah ke kan, Assalamualaikum ke, apa benda yang dipanggil ibadat-ibadat lafziah. Dia mesti lafaz. Bawa jadi. Ya, kalau dalam hati tu. <laughs> Banyak orang kita baca dalam hati tak? baca bacalah Cuma macam kita sebutkan tadi pasal keadaan tandas kita, lepas kita macam sekarang tak ada salah sangat. Dan dan sebenarnya, ada satu rencana tau. Rencana BBC tajuk dia The Connection. The Connection. tengok? Okay, ini bagus. Dia ada beberapa siri. Dia kadang, kadang dia cerita buat tisu ni, dia akan kait. Tisu ni punya punya pe -pe -pe -pe penciptaan kait dengan apa, dengan apa, dengan apa, dengan apa. apa. Malang-kadang dia tunjuk carbon paper kan, carbon paper yang untuk menaik. Dapat apa, dapat, dapat. Lepas tu dah sekali satu tu dia, dia tunjukkan tajuk macam mana Eropah berjaya uh, selamatkan nyawa banyak orang hanya dengan porselin. No porselin yang porselin. yang eh ini eh, uh, ah, ni. ni porselin penciptaan porselin ni yang dia punya licin ni kan uh, kerana licin yang kita kata dia lepas daripada uh, dia dah dia buat uh, apa apa tembikar ni kemudian dia akan ada bancuhan lain dia sapu atas ni kemudian masuk dalam, dalam dalam api kali kedua dia akan jadi macam kaca inilah yang menyelamatkan yang Eropah dalam bab masalah buang air ni lepas penciptaan porselin dia akan boleh buat saluran najis yang jalan kalau tidak sangkut-sangkut-sangkut ha, yang mana orangnya jolok itu realiti banyak orang tak faham ini ha, benar-benar ni ada satu-satu saya tengok rencana tu dia cerita kait-kait kan waktu porselin lah percerita porselin ni antara membantu menyelamatkan nyawa orang-orang di Eropah sebab lepas porselin ni temui maka orang boleh buat lubang saliran najis tadi untuk jalan terus tanpa sekatan jika tidak dia melekat Ni kemlekat habis ya? lah. Habillah memang najis penuhlah kat bawah tu. Tapi pasal sekarang ni pasal poslin. tu yang kita tengok longkang yang apa pemotongan tu pakai poslin. Ha ni ni benda-benda tambahan lah. untuk kita fahamkan sikit. Baik. Okey dan dia kata apa ke keampunan. Keampunanmu tu maksud dia bila kita keluar tu kita kata rufra nak sebab kita tadi lalai atau tak boleh berzikir menyeti Allah Taala. Itu sebab kenapa lafaz tu yang dilafazkan. Para ulama kata wallahu aalam. Wa Okey baik juga hadis Ibnu Umar bahawa Nabi yang salam dahulu apabila baginda ingin hajat baginda tak akan mengangkat pakaian baginda sehingga baginda dekat ke tanah baru angkat okey so, jadi itu semua tu datang daripada adab-adab tadi -adab datang daripada hadis Nabi SAW yang lain yang berbeza-beza eh baik digabungkan dan diberitahu tentang adab-adab berkenaan baik persoalan keempat apa yang diharamkan perlakuannya terhadap siapa yang ingin qada hajat diharamkan untuk orang yang qada hajat ni antaranya adalah kencing dalam air bertakung Okay, kerana hadis Jabir uh, Nabi uh, bahu Nabi Hasan bersabda uh, banyak-banyak Nabi Rasulullah melarang daripada kencing dalam air bertakung miak daim okay. sebenarnya kalau ikutkan pada, pada hadis ini lepas kajian dibuat waktu kami belajar dekat Yaman tu dikata belajar berkenaan dengan ijazah uh, ilmi dengan sains Al-Quran so dia orang cuba kaji kenapa Nabi larang kencing dalam air bertakung dia bukan masalah air bertakung tu dalam bekas dalam baldi tak tak tak kalau macam tu kita nampak sangat kita punya apa takkan kencing tu kita minum atau kita nak sapu kat muka dia atas kalau kawasan tu macam tasik tasik kan dia sebenarnya benda tu masalah dia dipanggil dipanggil benda ni penyakit behlerosia atau blood flux blood flux ni dia punya berkait dengan tajuk apa kitaran hidup cacing ada cacing tertentu ni yang dia punya kitaran hidup kita makan-makan telur dia dia keluar dia tak membesar kecil dalam siput bila kita kencing dia akan bersama air kencing kita masuk siput tadi membesar dan bila dia besar kali ni dia, dia masuk dekat kulit dia kena ingat tau, badan kita di apa dekat kulit kita, dia tak campur dengan saluran makanan kita tau. Yang saluran makanan kita, esofagus kita sampai ke usus sebagainya, dia berasing, tak masuk darah. Dia dia masuk ke tengah-tengah ni kan. Ha, kalau sampai dekat usus kecil, kita bermasuk darah. Dia tak boleh uh, ni. Dan kemudian apa-apa jadi kat sini, kita bolehlah nak flush ke apa. Tapi kalau berlaku kat luar daripada uh, perut kita, kita tak boleh buat apa. Macam orang pecah appendix. Tahu so, appendix pecah. Diorang terpaksa cuci. Ogil-ogil pasal kena kuman kan. Boleh mati. Diorang kata appendix pecah boleh mati. Sebab apa? Dia pecah di luar kawasan yang kita boleh letak ubat. Kena belah perut tu. Bersihkan. Kalau kat sini pun macam tu juga. Nak buat je Dia Diorang dah masuk kat sini. So jadi cacing tu dia akan masuk sini. Dan dia menyebab kebutaan Banyak dengan negara yang. Bila apa yang kes apa, suka berkencing-kencing dekat dalam kolam-kolam ni. Memang orang akan kena penyakit ni pecacih itu akan masuk keluar kat mata masuk kat badan ha, dia bagi blak flux atau belerusia. Sebenarnya so, ni satu, satu sudut lainlah dia ke kesihatan. Tapi ada juga para ulama kata benda ni berkaitan dengan tajuk masalah apa kesucian air berkenaan. Allahu alamlah tapi ke tajuk dia air mengalir dengan air tak mengalir. Yang nabi tak benarkan kita buang air dalam kawasan air tak mengalir. Elakkan langsung. Walaupun kita kata tapi banyak air ni, walau banyak elakkan wallahualamkan kita kata kalau pengaliran tadi macam benda tu akan keluar dan kalau dia kata macam sungai kan dia berjalan okey tapi kalau dia kata dia dia gabung situ adalah apa yang kita punya penyakit tu duduk dalam tu siapa masuk nanti kena pula nah, Itu tak boleh kita elak sebab so, jangan buat langsung okey walaupun walaupun tak menajiskan air berkenaan kerana banyak walaupun tak berubah air tu punya bau warna rasa tetap tidak dibenarkan eh ini adab-adab membuang-buang air jangan air Tak ada masalah. Asalkan air tak bertukar je. Kalau air tu bertukar, masalah lah. Eh, hancin. Ha, tak boleh lah. Cerita hancingnya kita berterang hari tu. Kalau orang tu kencing kat Labuan, orang tengganu, ambil air, hancing satu laut dah. Satu laut tu dah, tercemah. Ha, itu realiti dia. Tak kisah banyak mana, sikit atau banyak, berubah bau atau warna atau rasa, telah najis. Najis bercampur dengan. No. Jadi, kalau kita ada perubahan, ya. tak ada perubahan, itu sebab Nabi SAW bila, Uh, ditanya oleh para sahabat Tentang air inilah Air telaga inilah Air sekian sekianlah Yang tak berubah Kalau berubah Para sahabat pun takkan Tanya Bila berubah tu Yang para sahabat tanya tak berubah tu Para sahabat tanya Nampak air macam sikit Kalau orang kencing Macam mana eh Maka Nabi kata Ya Tidak menanggung najis Ayat tu Bila yang sebut tu Sebab tidak ada berubah Tak adalah nah, itu, Tak boleh apa apalah Ha, terima sahajalah. Itu sebab tu kena buat adab-adab tadi kena jaga. Baik kita mahu bagi muka orang lain. Sebab tu kita tak boleh memudaratkan orang uh, dengan perbuatan kita. Lepas tu kena fikir perbuatan kita nak buat ni. Kalau kita buat benda tu membahayakan orang dan kita kita berdosa. Kita yang, yang orang tak tahu tadi dia nak buat apa. Dia uduk je lah. Dia sah uduk dia. Lagi kan? air tak berubah bau atau warna atau rasa maka dia boleh dia pakai. Ha, tapi kadang-kadang kata air terubah memang tak sah lah. Ibadat tak sah. Penyakit, ha, tanggung. Tak ada buat apa. Okay, kawadarullahu, masha'afu'ala. Baik. Okay, jika, okay, juga diharamkan ke atasnya, kencing atau berak, di jalan, atau pada teduhan atau di taman-taman umum, atau di bawah pokok yang berbuah, atau sumber-sumber air. Kenapa? Kerana apa yang diriwatkan oleh Muaz. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, itaku la'anain. Jauhilah kamu akan, la'anain. Eh. Jauhilah kamu akan orang-orang yang, atau tiga golongan yang tercela. Orang yang tercela. Lalu, apa orang yang berak pada sumber-sumber air. Laluan dan juga teduhan. terdohan. Okay, serta uh, hadis Abu Aral Anhu. Nabi kata, Itakul la'anain. Uh, Jawahinlah kamu dua golongan yang tercela. Mereka kata, Rasulullah apa golongan tercela itu? Rasulullah kata apa? Bahagiannya bersabda, orang yang buang air pada jalan manusia dan teduhan mereka. Tempat orang bertedoh dia buang air situ. Kadang-kadang orang tak tahu kenapa. Dia punya perangai kot. Dia seronok. Bila orang ter terganggu itu dia happy dia orang terganggu jadi hebok jadi pening kepala diseronok. Tahi zaman PKP tu saya perasan kumpulan dia apa? Teori konspirasi. Diseronok tau. Cerita-cerita cerita kan. Orang jadi kucak-kaci. Ha. Ha dah tak dah. Dah. Dah apa tak apa dah dah tak apa apa tak tak apa nak kaji. Dah kaji baru jadi eh. Jadi baru nak kaji. Dah jadi baru nak kaji dia kata. Tapi realiti dia diseronok tau. Dia bukan bagi solution. Dia bukan datang kata inilah cara kita menyelesaikan masalah fitnah-fitnah ini. Tak, tak, tak. Solution tak ada. Ah ha, tapi dia akan bagi orang ketakutan. Saya nak jumpa seorang budak ni dulu. Tak tahu apa jadi kat dia. Dia punya fobia bukan main-main. Dia siap datang jumpa Sheikh Sunni buat presentation tentang fahaman yang dia ada, tentang tajuk vaksin ni bahaya, dia takut anak dia mati dan sebagainya. Dia dia dia, dia datang, dia datang tunjuk ni. Dia telefon dengan saya, mesej saya, dia kata ustaz bunyinya bahaya ustaz saya kata. Kata. Ko kenapa dia kata? dia baik, budak ni baik. Dia seorang budak yang baik tapi dia punya ketakutan tu sangat-sangat sungguh-sungguh. Baik pada dia, patut mak, apa dia apa dah dah mati lah, matilah, mati. Ambil bensin habis. Impact dia tu macam satu sekali, punya ketakutan, bukan main-main. Kita kita tengok kesian, hidup dia tak tentu ketakutan tak tentu pasal berhenti sanggup berhenti belajar belajar belajar agama belajar kat madinuh belajar Quran kuliah apa Quran sunnah dia tinggalkan untuk kaji teori konspirasi saya kata apa jadi dia tahu kesian apa jadi sekarang betul lah tapi dia, tapi ketakutan dia actually benda yang dia bukan main-main ada -main. ada yang main-main tu adalah kejap-kejap kejap tengok bola pergi Pial dunia tak ada dajal Ha, tapi kalau dekat apa dekat dekat Mekah jangan ada dajal. Dajal kat Mekah eh? Madinah dajal ya. Tapi kota ha, dia tu buat bola tak dajal. Beh eh? kan. Ha, ah tu seronok. Ah ha, tu, tu ah ha, dia, dia dia tak ada timbangan. Yang ni yang ni yang, yang, yang je. Dia siap-siap se seronok. Nak kata pakar perubatan, tak. Pakar agama tak. Tapi tapi yang gagal ni sampaikan apa? Sanggup cari ahli bidaah untuk dapatkan rujukan. Bagi mengatakan teori yang dia fikirkan tu betul. Haa, ni gagal lah. Ha, tapi realiti memang, yang buang air ni macam juga lah. Ha, ada orang dah seronok. Kekena dekat taman-taman permainan kan jaga-jaga. Bila kata-kata nak main pintu, zaman uh, tu kan no, kayu kan. No, letak pisau belit lah. Apa, dia tak tahu kenapa. Abun, uh, tadi, dia seronok dengan kesansaran manusia. Haa, ini memang ada manusia macam tu. Dia sadis, dia, dia macam, tahu. Okey. So, jadi, dia kata sini kan. Okey, jadi. Uh, Okey. Uh, so jangan, uh, begitu juga diharamkan uh, ke atas yang baca Al-Quran Al-Quran pun tak boleh baca dalam tandas, tak boleh okay, diharamkan juga beristijmar dengan tahi kering atau tulang atau dengan makanan yang dihormati Kena Jabir bin Abdullah telah, uh, apa, di, Rasulullah Anhu dia kata bahawa Nabi Muhammad SAW telah melarang pe, penggelapan, penggelapan dengan tulang atau dengan najis kering atau masuk menyapu dengan nak tulang atau najis kering juga diharamkan kawaduk hajat di antara kubur-kubur orang Islam. Bersabda Nabi SAW, aku tak hiraukan di tengah kubur kah, kubur-kubur kah -kubur aku berqada' hajat, ku atau di tengah pasar. Mana kalau di kawaduk hajat dekat kubur tu macam kawaduk hajat tengah pasar. Orang lintas lalu-lintas, dia kawaduk hajat kat situ. Nabi kata aku tak ada aku tak ada bezakan. Aku tak rasa berbeza, aku tak hirau. Tak ada macam rasa pandang berbeza, tak sama aje. Kalau orang tu buang, buang air dekat kubur dengan buang air dekat uh, kawasan kawasan pasar. Okay, baik. Ini semua tu tak tak dibenarkan eh. Itu sebab tu kenapa kalau kalau kita kata macam sebaiknya kalau orang tu nak buang najis dan bagainya, dia gali lubang, dia tutup kambus. Ya baik. Ini ini kain dia kucing. Oh jadilah anda seperti kucing. Sebab so, tu aku kata kucing ni makhluk antara paling persih. Dia lepas dia buang air tu dia dia tak buang macam tu, tinggal gitu dia akan tutup. Tapi orang Melayu kita tambah, tambah cerita dongeng-dongeng. Takut lima mau cari. Baik, kucing kambus so, sebab lima mau geram dekat dia. Yeah. Tak dengan aja tak habis kan? ha, Itu ngabut, ya. itu Allah lah Tapi yang pentingnya Kita macam tu juga Kalau kata kita boleh tutup-tutup ha, Bukan kan najis kita tu kadang, -kadang kita masuk tandas pun macam tu lah Bila tengok kan Bila buang air tu kadang Bersih-bersihkan tu Tak rasa macam terpercik-percik -ter Bersihkan lah Janganlah biarkan benda tu macam tu keluar kan, Lantaklah orang sebelah ha, pasal, Macam mana kita suka benda tu bersih Ketika kita masuk Macam tu kan Kita patut biarkan pada orang berikutnya Tadi, kat mana? Eh? Kat shell. Dekat arah pergi ke bidung. Kan di jalan tu tepat sana kan. Dia pergi tandas tu. Masuk-masuk, eh ada pula sakit baki dekat tepi-tepi. Dia tahu dia, mungkin dibersihkan bersihkan. Lepas tu, tumpuk lompat, dia biarkan. <laughs> Allah Allah. Bikin tolong bersihkan. Tapi itu realiti lah banyak-banyak syarikat kita. Kalau semua orang ada attentif tadi, memang sentiasa bersih lah tandas sebenarnya. Siapa saja masuk, mesti bersih. Sebab apa? Sebab semua orang jaga. Kita fikir orang sempas kita. Memang seorang mu'min, seorang muslim ni, sifat dia macam tu. Bila Nabi kata dalam, dalam hadis baginda, Al-Muslimu. Orang muslim itu adalah, Man salim al-muslimu namin lisanihi wa yadih. Dia orang yang selamat orang Islam yang lain, daripada lidah dia dan tangan dia. Anything lidah dia tak elok, tak kena kat orang. Tangan dia punya kerja yang tak elok pun tak kena kat orang. Kena fikir macam tu memang kita jadi muslim yang betul lah muslim yang benar-benar muslim okay? baik persoalan kelima apa dimakruhkan perlakuannya bagi apa bagi, bagi uh, orang uh, yang sedang dalam tandas perlakuannya bagi uh, sedang dalam tandas kita dalam tandas apa tak boleh kita buat ya okay? dimakruhkan tadi diharamkan ni makruh okey dimakruhkan kita qada hajat menghad, uh, menghadap tiupan angin uh, dengan uh, tanpa penyekat bila angin datang kita kencing ke arah situ memang Adakah barang kalian akan terpercik balik? Supaya tidak kembali semula air kencing kepadanya. Setelah ini akan bercakap. Sebenarnya telah melintas seorang lelaki ketika Nabi SAW telah kencing. Lalu dia memberi salam. Lalu baginya tidak menjawab semula kepadanya. Orang beri salam ke? Bukan bersin ke? Hacum! Ya Rahm Allah. Itu bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Hata anda bersin pun tak ayah sebut. Alhamdulillah. Bukan tempatnya. Pasal apa? Cakap Alhamdulillah ketika bersin itu sunat ke wajib? Sunat. Jawab salam wajib ke sunat? Wajib. Wajablah jawab salam tak boleh, lain lagi tak bolehlah. lah. Faham tak? Jawab salam yang wajib tak boleh, apa lagi benda sunat? Kena tinggalkan lah ketika tu. Eh tapi persen kan kena sunat. Iya eh, sunat bang. Yang wajib tak boleh. Sunat lagi lah tak boleh. Okey, ni kena jaga sikit. <laughs> tapi saya ingat juga, ada seorang, apa, abang ni, buat tu saya belajar kat, kat, kat, kat, kat Perak, dia ni apa nama garang. Orang ketuk orang kenal dia garang. Cerita dia. kan tandas setengah separuh sajalah. Tak tak tak cukup dalam. Jadi bila dia masuk tandas, lepas tu kawan ni masuk. Nanti tengok dia garang. "Cekong bang." Budak masuk kan dia takut dengan dengan abang ni kan. Abang dia jadi ustaz daripada pasal jadi ustaz kejap. Tengah-tengah dia buang air kawan tu masuk dalam tertampak dia. "Cekong bang." Dia macam Ha, ini kena jaga-jaga sikit dah bagi salam. Okay? Okay. Dimakruhkan kencing pada rekahan dan seumpamanya. Ada rekahan tanah terbuka kan. Jangan. Kerana hadis Qatah dah daripada Abdullah bin Sargsis Bahawa Rasulullah Nabi Rasulullah telah melarang dari kencing dalam lubang. Berkata Qatah dah, apa hal dengan lubang? Ini ditanya ya, kepada Abdullah, apa hal dengan lubang? Beliau berkata, dikatakan bahawa ia tempat tinggal jin. Dan kalau dia kata semut ada pun, macam tu jugalah semut ke? Kita pasal balik pada asal kali ikut pada apa yang dipelajari daripada ni jin-jin tak ada kuasa atas kita mana tempat kita kencing tu kat situ lah dia lepak tapi orang kita duk percaya takut last kali hamil kau kencing-kencing dia sepaknya anak kita entah je tak tidak anak dia dia tidak dia kata dia tadi ada kencing kena anak aku balas balik sebenarnya tak tak bukan macam tu ni permainan-permainan syaitan saja untuk mengelirukan kita sebab dia tak ada kuasa dia hanya boleh kuasai kita boleh kita percayakan dia tak boleh, tak percaya, tak tak jadi. Tak boleh jadi. ni yang yang kena jaga-jaga sikit. Tengoklah, kencing lubang dan tu, dia tempat ni kan. Dia tak izin pun, tanah ni tanah kita. Rumah-rumah kita, dia tanah kita, kita kencing, eh, kena eh, kita pula ada yang salah. Tak izin dengan dia pula. Tuan. Eh, minta izin pula tanah kita beli dia. Je. Apa hal? Okey. Juga kerana tidak selamat, bawa dalamnya ada haiwan. Nah, ini lebih tepat. Ya. Yeah. Maka ia akan menyakiti haiwan tersebut atau ia adalah tempat tinggal bagi dia maka ia menyakiti mereka. Kalau haiwan ada, ada serangga, ke, ada apa ke dalam tu dikencingkan atau buang air mengganggu binatang itulah. Islam ni tak bukan bukan jenis kita asal kita apa? Macam cerita and bully tu kan. Kenapa buat dia bully? Because I'm big, you small. Ah semua macam tu Islam tak ada yang tu. Kita memang tak boleh buat sedemikian kepada makhluk yang Allah uh, kan Baik. Dimakruhkan juga. Uh, memasuki tandas dengan sesuatu yang pada yang terdapat sebutan Allah melainkan dengan keperluan. Ini ha, yang kita kata, walaupun hadis ni uh, hadis ni, do'if ni. Hadis yang Abu Daud ni, yang apa dia kata, nak apa, uh, apa, Nabi SAW, uh, tanggal cincin baginda yang padanya ada nama, baginda SAW. bagi tanggal cincin, baginda sebelum masuk tandas. Tapi hadis ni tak suhai. Ha, cuma cuma macam uh, disebut dekat situ, kat footnote bawah tu, Walaupun uh, di atas pendapat uh, apa, kelemahan hadis tadi, uh, namun dia kata, apa, dan tidak ke kelakuannya untuk hujah, sesungguhnya yang patut dan afdol adalah tidak dimasuki tandas dengan sesuatu yang padanya nama Allah Ta'ala. Dengan tanpa desakan, bagi memuliakan dan, dan mengagungkan -me nama Allah Ta'ala. Uh, cuma kadang-kadang tu lah, yang kes buat baju kan, kena buat t-shirt-t-shirt ni, nah, jangan jaga Kalau ejaan rumi tu mungkin ampun sikit lah. kalau hujah Arab, tak boleh. Kadang-kadang dah -kadang -kadang tak perasan kan, dia tak nama Allah. Itu yang saya ingat dulu, kes apa? Pel dunia kan. Kan dia buat bola, ada bendera semua negara. Kan Saudi bantah untuk letak bendera ni. Sebab bendera dia ada lah ilah Allah Muhammad Rasulullah kot. Jenuh juga tu. Orang letak bendera kita dekat, dekat situ. Ha, menggau. Lepas pepang sepak. Pepang sepak. Aduh, tu gantung bendera. Lepas tu dia dalam bar pun ada La lah. Ya Muhammad Rasulullah. Aduh. Ha, ni realiti yang bahayalah. Lepas tu macam takdisan tadi, benda tersebut tak patut jadilah baju kan sebagainya. Bukan pasal dia tak cinta Allah Taala. Tapi bahaya untuk kita akan terbawa benda berkenaan yang mulia masuk ke tempat yang hina. Ya, okay, itu itu di zaman sekarang tapi orang Melayu kita ni juga tahu polis. Polis nak lambang, askar siap pasal. Ke sama juga atas tu. Yang, yang ini. Yang polis kan. Allah. Allah. Ni kat lambang atas tu kan, polis ni mau lambang atas tu. Ada kalimah Allah. Itu ha, sebenarnya tak boleh juga sebenarnya. Tapi dah tahu lah. Time tu tak fikir kot. Eh lah, betul lah kan? lah. Tu, tu agaknya banyak orang yang bukan Islam tak nak jadi polis tu. Bukan kena pakai nama Allah kat kepala. Nama polis tu ada tau. Allah Muhammad. Ha, dekat atas, atas tu. So benda ni macam, macam negara kerajaan Saudi ni lah. Nama raja dia. Abdullah. So masa ada tandas yang buka duit tu. <laughs> Raji Abdullah kan. Ketika nama Raja Abdullah... ...yang sebelum daripada... ...Malik Salman kan. Malik Abdullah. Adalah nama Allah macam tu. Nanti bahaya bahawa kes Sokabar. Turis lama. Ja'al Malik Abdullah. Lepas tu orang letak... ...kukus lima. Kami kat Yemen ada kes sekali tu. Waktu tu nak surat istis kok. budak Afrika kot. Nanti bentang Sokabar yang ada nama Allah. Bergaduh dengan budak pun. Bertumbuh dengan budak-budak yang lain. Jadi dia apa dia dia dia dia marah dia nak dia nak sujud letak lapik. Masalah ya ada kan? Kan ada Allah Muhammad kan atas tu. Ke atas. yang yang yang yang yang tu saya tak ingat. Yang askar pun kasar. ada tak silap. Kecik lambang askar. Allah alam kan kemuliaan tadi. Ha jadi masalah sikitlah. Tapi tak saya. Jadi tinggal kat luar kan cuit di orang. Topi kena denda tau. Kalau hilang salah satu butang pun. Ke jenuh tu. Oh polis ni. Bapak dulu polis saya tahu. Bapak dulu polis. Jadi memang benda macam ni. Tapi nak faham kan lambang tadi. Tak sepatut. Ada kan? Macam mana? Kan? Dah jadi benda tu biasa. Allah Muhammad. Bukan tutup lah kot. Ambil solotip. Tak, kertas ke ataupun solotip tutup sekejap tu. Buka balik apa lah, tu topi tinggal kan, hilang ambil dia orang takut juga Ini <tuk tangan> ha, jadi kan macam macam selepit kecil kan tak ketika masuk uh, tandas tutup itu mungkin benda patut dia tahu lah <tuk tangan> tu eh. tutup juga selepit ha beli yang gelap kan tu tutup kejap ini keluar kan buka balik pasal realiti ni benda tu uh, tak patut -ta -ta -ta ha, tak patut walaupun kita kata Sekalipun a ialah perbahasan ni banyak banyak libahlah. Bab duit tu dibincang tu. Tinggal kat laman le bincang. Kalau kita tak tinggal kat dua mak tandas, curi dia orang. ini termasuk juga masalah kes ni. Apa? Ringtone. Ringtone bahasa apa bunyi bacaan Quran. Dalam masa sekarang ni kan. Ha, kan. Alhamdulillahirabbil alamin tandas. Bunyi sadah komedi nyanyi. Apa baca Quran. Azan azan Ha. tu semua benda tu dia tak sepatutnya lah yang kita kata kena-kena be ready lah kita kena peka every time kita nak buat kita peka sebab kepekaan kita itu akan hubungkan kita kepada ingat Allah ini tak boleh Allah Ta'ala tak suka kita sentiasa nak buat apa ingat Allah dulu ha. tapi realiti dia benda ni dalam masyarakat kita maklumat ni saya rasa macam tak tak dipaham sangat orang macam tak kisah masuk je yang duit tu dulu di diaman dia cerita sebab so, nama kan tuliskan nama raja-raja ni ada kalimah Allah kan. So tinggal kat luar ambil dia orang. <laughs> Pastikan tak terbuka lah. Pastikan berlipat tak terbuka tak apa. Habis korang terbuka tak dah. Macam handphone lah. Yang orang kata macam masalah Quran. Quran dalam handphone kita. Tak open tak apalah. Open application tengah dan So tak boleh lah macam. Oh, salah Imam baca tadi. <laughs> dia dia memerai dah. Imam tu salah. Ramadan. Imam baca salah tadi. Buka Al-Quran. Tengah-tengah kencing. Tengah-tengah buah air tu. Pak, pak, pak, pak. Haa, betul lah. Oh, YouTube. Ini satu perangai lah sebenarnya dalam. makruh juga adalah berbual. Ataupun apa, apa, sibuk sembang dalam tandas. Buka telefon dan sebagainya. Pergi nak chat. Ada orang, dia nak, tandas mana handphone aku? Kenapa? Nak bawa tandas. Apa kata handphone anda dengan tandas? Dia kata, tinggalkan lah. Jangan buka lah handphone dalam tandas. Itu nak jawab-jawab, panggilan pun tunggu kejap. Macam Nabi kan, bagi salam kan, wajib jawab. Nabi tak jawab salam ketika tengah buang air. Ni kan lah. Okay, baik. Okay, dia kata, dimakurkan masuk ke tanda dengan sesuatu yang paling terdapat sebutan Allah. Melainkan untuk keperluan kerana Nabi dahulu, dah, dahulu bila baginda masuk ke tanda, baginda menanggalkan cici baginda. Tapi balik, hadis ni eh Tak iya hujah, mengkar. Cuma, walaupun begitu, para ulama boleh dikatakan apa, hampir bersepakat bahawa tak layak nama Allah dibawa masuk ke tempat-tempat semikian. Adapun ketika keperluan nanti terdesak, maka tak mengapa. Seperti keperluan untuk masuk dengan wang wang kertas yang padanya ada nama Allah. Ini ha, kasar audio, ya. okay? Kerana jika dia meninggalkan di luar, ia akan terdedah kepada dicuri atau dilupakan tinggal. Tiga tiga kita memang betul kita, kalau kita tang tang, tang gantung gantung tu eh, tinggal. Pakai jam tinggal tinggal, tinggal, tinggal, tinggal tu sampai sampai itu balik. tak tinggal. Kalau balik tak ada lah. Ha, wassalamu. Ha, senyum je lah. Baik. Okey, sementara masa pula sesungguhnya dia diharamkan untuk masuk dengan tak kira sama ada zahir ataupun tersembunyi. Ini memang para ulama' kata kalau dia kata dalam beg pun nanti masalah. Kena tutup kan dalam beg pun. Tapi beg tu masuk dalam tandas. jumhur para ulama' kata tak boleh. Tak, tak layak dengan Quran. Mereka tinggal kat luar juga. Okey, kerana dia kalam Allah dan semua kalam. Dan masukkan tandas dengannya padanya terdapat satu bentuk penghinaan. Tak ada rasa mulia. Okey, baik. Seterusnya. Okay, ada soalan setakat ni? Takde eh? Okay, takde tak apa. Jalan sambung. Bab keempat. Mengenai siwak dan sunan-sunan fitrah. Bab siwak dan sunan fitrah. Okay. Karimah siwak. Ia adalah penggunaan batang kayu atau seumpamanya pada gigi atau gusi. Bagi menghilangkan makanan. Makanan dan bau-bau yang melekat pada kedua-duanya. Gigi atau gusi. Di eh, sini dia. Siwak ni. Perbuatan menggosok tu panggil siwak. Okay. Uh, Kayu yang kita gunakan tu panggil siwak juga. Ha, itu kalimah tu kena jaga sikit. Eh. Kalau pakai siwak tu, kayu tu pun dipanggil siwak. Walaupun kayu tu asalnya, dia bukan semestinya kayu yang sama. So actually, di, di penggunaan benda ni ikut tempat tak sama. Macam akar pokok, ha, panggil arok. Pokok yang batak yang kita, yang kita berserokkan tablet jual kan. Kali masjid yang bawih, kalau kita pergi umrah, eh, pakai dia potong-potong kan. Benda tu akar pokok. Pokok dia, kalau dekat padang pasir tu, dia macam pucuk po po po po po po po po manis. Pokok manis tapi rimbun. Macam macam rimbun gitu. Akar dia tu yang diambil, potong, jadi kayu untuk menggosok gigi. Ya Batang tu dia panggil batang arok. Pokok tu pokok arok. Alif amza roh alif kaf. Ha, tapi kita panggil apa, benda tu uh, berbeza. Kat sana ada, kat sini tak boleh. Tak ada. Sebab tu, tepat tu kat pasir-pasir, bila tarik kan, dia lah kalau tanah kita ni. Alamat tinggal dalam tanah lah. Akar tu. akadu. Akali ni kalau dia kata kayu, akali kayu, kayu, kayu tu memang apa tempat berbeza guna benda berlainan. Paka kita orang sahaja dekat Melayu kita dahulu pakai lalang. Habis sebut ni kan orang cakap, "Eh? Okey. Apa bapa saya dulu dekat di hutan, ha, dia cerita, dia kata saya tanya macam mana wah. Dia tu orang ambil batang lalang tu kan. Ha, dia potong dari bawah. Kau bukan pakai daun dia, batang yang bawah. Ha tu dorang kan uh, potong depan tu kemudian gigit-gigit bagi macam jadi bros bagi gosok. Ha itu syaroh Melayu kita dulu gunakan. Kalau yang arang tuulah kita ambil jadi bagi gosok. Hmm. Ha, kat mulut dan sebagainya. Sebenarnya ikutkan pada pada tempat dan juga kawasan cara pembersihan mulut tu berbeza. Tengok tengok pakai apa. Orang Melayu kita tu dulu sebenarnya pakai buat pakaian lalang. Saya tak tahu bapa bapa saya bercerita pun saya, saya tahu. Apa tak cerita tak payah macam mana bersih pakai lalang lalang kan ha. dia macam kalau kita kata nak try serai ambil rasa wangi wang, wang, wang, wang sikit kan batang akar tu potong situ ambil gigit ha, gonyol jadi macam berus macam tu juga bila kayu sugi tu bukan kita gonyol keras, keras tu gigit dulu jadikan dia kembang baru gonyol ini tengah-tengah keras tu eh luka lah habis kusi Nabi sini salam-salam ke tengah-tengah nak buat nazak tu minta Aisyah kan, Aisyah pun ambil gigitkan lepas tu bagi Nabi gosok mulut baginda soalan langsung tu nak beri nakat tangan. Lepas tu jatuh tangan baginda. Kan? Mana Aisyahullahullah kata tak ada benda lebih mengembirakan aku. Yang Allah SWT gabungkan ailu aku dengan ailu Rasulullah ketika akhir hayat baginda. alaihi wasallam. Gosok. Hmm. Tapi gigit dulu. Tak gigit dia dia tak jadi brush. Ni gonyum, keras-keras tu. Kukak, kukak, kukak. Tak kan ya? Eh? semua dia. Saya tengok. Dia bukan pakai akar tu. Batang tu. Batang tu, batang tu keras. Dia gosok pergi pakai batang. Batang dia warna hijau. Ha, yang itu kan coklat kan Yang hijau, batang hijau Saya kata Dasyat <laughs> orang kan? Yang Somalia So Allah kuliah Siwak itu Pada kayu tu Nama siwak Ataupun Apa uh, Panggil apa Perbuatan tu Perbuatan tu Kalau kita kata Nasi masalah sunnah Bila kata perbuatan Tak semesti Pakai kayu itu Pakai buru gigi pun Ya Sunnah Jangan kata Sunnah bila pakai kayu tu je ha, Sangat salah Yang eh? ha, kata sunnah Sunnah tu adalah Pembersihan mulut Daripada bau tak kira pakai apa. Kalau pakai benda-benda lain pun, macam apa, floss ke? Pakailah. Kain ke? Tak kisah. Siwak, siwak tu masalah satu benda. Okay, nanti kita baca depan sikit. Okay. <laughs> siwak, okay. dia kata, okay, uh, bagi menghilangkan makanan atau bau yang melekat pada kedudunya, pada gusi dan gigi. Persoalan pertama hukum dia. Siwak adalah disunatkan pada semua waktu sehinggalah seorang yang berpuasa. Jika dia bersiwak dalam keadaan dia berpuasa, tidak ada apa-apa yang pada apa yang demikian. Tak salah pun. Eh, tak kira sama ada awal siang atau akhir siang. Punca sebab yang kita dengar ada kata makruh, Sebab kait dengan cerita Nabi Musa. Maksudnya Musa alisan dia puasa 30 hari. Kemudian kena tambah lagi uh, 10 hari. Sebab dia pergi bersihkan mulut dia. Sebab dia rasa tak sedap. Ada kata-kata bukan bersihkan mulut. Dia berbuka sebab dia dia rasakan tak elok nak bercakap dengan Allah dan kadang buat busuk, bu, bu, bu, mulut busuk. Pasal Nabi Sallallahu terang Wasallam pada kita, la khalufu famim ri'i muslim atyabu indallahi min rihilmis. Benar-benar bau mulut bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah berbanding kasturi. Kita bau pasal benda tu cili bau yang datang tu bukan kat sini. dekat dalam ni. Sebab bila kita tak makan, tak ada air, ke so, kawasan tengah nganga bila tengah apa dia dalam perut kita kena naik bau tu nah, itu bukan bau mulut bau daripada dalam perut sebenarnya seliti so, dia tak, tak, tak ada masalah kalau waktu mana pun sebab yang kes dalam -Syafi uh, ulama Syafie ulama mutaakhir apa ulama anak Syafie kata benda berkenaan uh, makruh sebab menghilangkan bau wangi bau wangi itu dihilangkan macam juga dua orang apa kata makruh untuk kita gunakan tuala melap badan sebab kesan ibadat kesan penyucian ada air wuduk tadi makin banyaklah dosa jatuh kita lap habis ha, tapi ini idea saja sebab nabi Muhammad, Muhammad ada saja gunakan tuala ada keadaan masa yang nabi cuma buat macam ni je mana depa mandi wajib nabi akan kibas kibas ni tak pakai tuala perbuatan buang tu buanglah nabi tak biarkan air itu kekal dekat badan baginda baginda buat macam tu okey nyucian bau menghilangkan air itu tak salah tak ada timbul macam ni dekat masalah ke kalau hilangkan bau mulut dan sebagainya tak salah Ha, tapi masalahnya bau mulut tadi yang betul orang berpuasa Tapi dalam Tak boleh, buat apa gonyoh sini pun tak guna So, tak seimbang Haluf, eh? bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi Surah banding kasuri. So, diorang pun kata, kalau itu janganlah Hilangkan bau tersebut ha, makruh. terutama lepas Zuhur, ha, itu ada Tapi ikutkan sunnah tak Okey. Kenapa kita kata tak ada? Kerana Nabi SAW telah menggalakkan mengenainya Dengan penggalakan yang mutlak Nabi SAW sebut tentang Galakkan untuk ber, ber, apa, bersiwak ini, membersihkan mulut ini, dengan, lar, dengan arahan yang mutlak. Dan tidak mengikat pada waktu tertentu, tanpa yang lain. Di mana baginda telah bersabda, asiwaku As siwak itu, mataharatun lilfami, penyucian bagi mulut, wa margawtuli dan juga keredoan kepada Tuhan. Tuhan reda. Mulut suci, Tuhan reda. Dan okay. juga baginda bersabda, laula ulaan ala ummati, kalau tidak aku menyusahkan umatku, la martun bis siwaki indahku li salah, pada setiap waktu solat. Okey, ni yang yang tajuk. Okey. Macam a. Eh. Okey. Kita kita kita ni sikit. Nak nak terangkan tapi kan apa tak terangkan ni dan tak faham. Okey. Okey, kebai okey kedua. kau waktu yang menjadi ditekankan? Ia ditekankan ketika wuduk, ketika bangun tidur, ketika berubah bau mulut dan ketika membaca al-Quran dan ketika solat. Nak solat, bersihkan mulut dulu. Okey. Cuma cuba benda ni sebenarnya Syiwak ni, dia pembersihan kendiri. Mana equivalent dengan perbuatan cari bulu ketiak, ketiak kuku yang kita tak buat depan orang sebenarnya. Kita akan buat depan kerana ramai. Sebab so, benda tu adalah perbuatan pembersihan kendiri. betul Nabi SAW akan buat orang sahabat jumpa dekat rumah dia buat. Ataupun ketika nak solat, lafaz tadi tu. Ketika nak solat, orang ingat nak solat, gonyoh dulu. Lepas tu, penuh mulut dengan kayu-kayu tu. Kemudian leludah. Lepas tu kawan sebelah sujud, nampak ada kayu. Lepas tu cuncun bau, bau tak gigih. Ha, Ini masalah sikit lah. Ini ha, sebenarnya benda tu bukan bukan macam tu sebenarnya cara dia. Salah paham hatislah. Ketika kita nak solat, betul kita nak solat kan. kita Walaupun tak berwuduk kita bersihkan siap-siap. Tapi bukan depan orang, bukan dekat dengan soft. Tapi banyak orang dia dia dia akan buat dalam soft. Kami hidup kat Yaman pun Banyak orang macam tu Yang tak tablik pun Pasal kes kefahaman dalil tadi Sebab Nabi punya lafaz Ada ke, in, ke, pada setiap wuduk Kemudian pada setiap solat okay, Kita boleh faham Pada setiap wuduk Ketika wuduk Tapi betul lah Kita kum kumur Masukkan hidup Bukan dibuat depan orang Ketika kita wuduk Kemudian uh, Masalah apa Ketika nak solat Mungkin tak, dah wuduk Dah ada Tapi kita bersih mulut kita saja Boleh juga Relatifnya macam tu lah Cuma untuk kata Buat sebelum Angkat takbir tu Ha, yang tu masalah dia. Sebenarnya so, tu pembersiankan diri. Sama seperti cabut bulu ketiak, ketik, ketik kuku, korek hidung. Tak buat depan orang. Oh, tak buat depan orang. Nah, rumah kita kita buatlah bini nampak. Awak apa tu? <laughs> kan, ha, Korek hidung kan? Ha, bolehlah tapi kalau depan orang bukan benda yang adab lah. Tak kena. Okay? Baik. Dia kata apa? Uh, begitu juga ketika masuk masjid dan rumah. Kerana hadis al miqdam bin Shu'araih. Daripada bapak. Dia boleh berkata... Aku bertanya Aisyah Rasulullah, aku berkata dengan perkara apakah dimulakan oleh Nabi Alaihi Wasallam dahulu apabila baginda masuk rumah, baginda. Bila baginda masuk rumah, baginda, apa benda-benda buat? Beliau, itu Aisyah berkata, baginda mulakan dengan bersiwak. Dengan bersiwak. Maksudnya kau dah buat kat luar, kenapa masuk rumah, buat siap-siap? Sebab dalam rumah lah tempat pembersihan tadi. Kau dah buat kat luar tadi kan, berapa nak gonyoh, -gonyoh lagi kat sini, masuk rumah tu. Sebab kita, kita bangsa dikat situ tempat yang boleh kita buat. Dengan bebas. Okey. Baik. Dan dia ditekan ketika lama, lama berdiam. Menjadi kuning gigi. Ketika, kerana hadis-hadis yang lalu. Serta dahulu baginda salah, baginda bangkit waktu malam. Baginda akan menggosok mulut baginda dengan siwak. Sebelum daripada mula nak beruduk dan sebagainya, baginda akan gosok mulut dulu. Okey. Syasafahu bis siwak. Dan seorang Muslim adalah diperintahkan ketika ibadat dan mereka diri kepada Allah Ta'ala. Agar berada pada sebaik-baik keadaan dari kebersihan dan kesucian. tu asas dia. Itu kenapa kita kena uh, careful tuan -tuan, tentang penyucian mulut kita. Okay? Memang kita takkan setaraf Nabi untuk menajat kepada Allah seperti waktu. Tapi menjaga bersihan tadi adalah sangat dituntut. Nah, memang Islam ni adalah agama yang saya bayangkan. 1,400 tahun yang lalu. Kalau kita balik-balik pada mana-mana bangsa dunia ni yang ada sekarang, tanya balik, kaji bila mereka kenal bersihkan mulut. Bila mereka kenal pembersihan mulut? Mungkin baru beratus tahun je, Baru beratus tahun dia mereka baru mula kenal pembersihan mulut. Tapi Nabi ajar kita sejak 1400 tahun yang lalu. Okey, baik. Persoalan ketiga, dengan apa kayu terjadi? Disunatkan agar terjadi batang siwak dengan batang kayu yang lembap Sebenarnya batang kayu itu apa saja? Batang kayu lah, bukan batang kayu itu. Ha, tidak terpecah-pecah dan tidak melukakan mulut. yang keras sangat sampai luka mulut. Okey. Gener bagi Nabi SAW dahulu uh, bersiwak dengan batang kayu arok. Kayu arok, eh. Arok edit example Salvador persikak persis persikak. Tumbuhan semak yang batang dan akar digunakan untuk membersihkan gigi. Tadi kita buat kat footnote tu. Okey. Dikatakan juga uh, apa juga boleh disiwak dengan tangan yang kanan atau kiri. Uh, dalam macam urusan ni perkara yang adalah luas. Yang jika tidak ada padanya kat, batang kayu Untuk dia bersiwak dengannya kita keuduk Memadai untuk dia bersiwak dengan jari Bosuk dengan jari pun dah cukup Kemudian diwakil daripada Ali bin Abi Talib Mengenai sifat uduk Nabi SAW ha, Sebenarnya walaupun sebenarnya kita Kata-kata berus gigi tu Senahlah Eh Ustaz tapi Nabi tak pakai Perbuatan bersih mulut Pakai barang apa Nabi tak kata bakailah batang ini Tak sebut pun Nabi kata perbuatan bersiwak itu Bukan kayu tu. Walaupun kita tahu berapa memang ada kelebihan. Allah Alam. Amin, dekat, -dekat Yaman tu, tak pakai baru gigi. Biasa. Yang biasa pakai kayu tu je. Mungkin, dia mungkin tidak. Tapi saya sebenarnya, gigi saya hanya lubang lepas 40 tahun. Sebelum saya tak ada lubang gigi. Gigi tak lubang. Tapi kita, nak dapat macam ni? kan? Benda tu, pasal dia getah dia. Yang berdiri dah tu getah, dia getah tu kan? Kadang pahit, kadang-kadang masam, kadang-kadang rasa halia, pedas. Kayu sugi tu pedas. Goyang <cukuh> dia bagi tepung kita gigit kan? Dia memang benda tu memang memang apa elok. Tapi lah diet damo tak pakai kan. Lepas balik Yaman dan sebagainya, kita pergi berugi biasa, start ada gigi lubang. Serius. <net> ha, saya tak pernah, saya tak pernah tak pernah ada lubang gigi. Sepanjang sepanjang apa daripada, daripada kecil tak pernah tampal gigi. Sekarang dah nak start dah tampal lah kita tak, tak dapat Allah Allah mungkin, mungkin tidak lah ha, tapi kita kata benda tu tadi antara yang mungkin kayu tu ada adakah lebihannya Allahumma'alam ok persoalan keempat faidah-faidah fa siwak yang terpenting di antaranya adalah apa yang datang dalam hadis yang telah lalu bahawa ia adalah menjadi penyucian untuk mulut di dunia dan menjadi keredaan pada Tuhan kepada Tuhan di hari akhirat siwaku matahratun dilifami umardhatun lirabbi ok maka seharusnya seorang muslim menjaga sunnah ini dan tidak meninggalkannya kerana faedah-faedah yang besar terdapat dalamnya. kadang Kadangkala berlalu, berlalu uh, terhadap seorang, uh, sesengah orang Islam. Satu tempoh dia jangka masa. Seperti sebulan, dua bulan. Mereka tidak bersiwak sama ada kerana kemalasan atau kerana kejahilan. Bukan masyarakat. Hmm. Ya betul. Kalau kat Yemen tu yang jenis-jenis yang ikut sunnah tu banyak je. Kita tengok gigi dia. Allah ya tuanku. Orang kot. Orang. Ada orang kata pasal air yang diorang pakai. Kita duduk kat sana tak jadi pun orang macam dia. <laughs> Dia tak bersihkan langsung. Tahu macam mana? Tah. Apa? Petua. Dia jadi merah sikit. Kalau siri dia merah-merah sikit. Hmm. Semak saya tu, rahimah Allah, dia makan siri. Dia selalu makan siri. Saya memang pergi kedai beli siri. Dia tanam dia bila siri tanam belakang rumah. Dia punya siri pun ada dua, siri India, siri Melayu. Siri India rupanya tak pedas sangat. Siri Melayu pedas. Dia boleh nak makan tu kan? Kita kena carilah kalau tak pergi kedai ah belakang rumah gelap-gelap tu petik siri dengan melau. Sedang <tidak> makan kan? Tanam pokok tu ah yang tanam siri, tanam belakang rumah. mak, mak saya rahimah dia memang apa ya tua pun kami punya apa keluarga. Saya umur, umur nombor, apa petik nombor 13. Bapak saya lahir tahun 32. Mak saya 37. Saya so, dia dah 50 tahun. lima eh, tahun antara dua orang. Sebab so, bapak saya 32, mak saya dia, 37 lah tapi cerita dia uh, uh, dia punya apa dia punya dia punya apa makan tu siri kita anak-anak ni kena cahit lah siri mak nak makan siri tapi tak adalah dia ni macam ke kemimerah itu pun kalau kemimerah tadi macam kalau dengan pinang dengan pinang sekali sebagainya Allah Alam tapi ha, realiti dia je itulah kan kita kata benda-benda yang kita bagi tapi tak boleh kita buat itulah pastikan anak-anak kita kan siapa-siapa siapa ni jangan kita biarkan mereka eh, keadaan tidak membersihkan mulut Bahkan punca untuk penyakit pun banyak dari situ. Memulut tak dibersihkan. Penyakit lain pun datang. Yes, sakit teka lah sebagainya. Akan datang juga. Baik. <tuh> mereka ini telah terlepas daripada mereka ganjaran yang besar. Dan faedah-faedah yang banyak. Dengan sebab mereka meninggalkan sunnah yang ini. Uh, sunnah ini yang dahulunya Nabi SAW berterusan terhadapnya. Dan hampir-hampir baginda memerintahkan terhadap umat baginda dengan, dengan perintah kewajipan. Jika tidak bimbang kepayahan. Kalau bukan takut nanti umat disusah. Nabi nak perintahkan jadi wajib tapi takut dia tak dapat buat. Ha, sungguhnya mereka telah menyebut faedah-faedah bagi siwak di antaranya bahawa ia menguatkan gigi, mengetatkan gusi, menjelaskan suara, mencergaskan hamba berkenaan. Okey. Sunan-sunan fitrah sikit okay, selain daripada daripada daripada daripada siwak tu dia ada sunan-sunan fitrah. Mana pembersihan kendiri yang lain yang berkait dengan tubuh badan kita. Okey persaraan kerima sunah-sunah fitrah. Dinamakan sunah, juga sifat-sifat fitrah. Dan ini adalah kerana pelakunya bersifat dengan fitrah. Yang telah fitrahkan manusia di atasnya dan galak digalakkan untuk mereka. Allah perintahkan kita untuk sentiasa jaga benda ini. Agar mereka menjadi pada sebaik-baik keadaan dan sesempurna-sempurna bentuk rupa. Daripada Abu Hurairah Harallahu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Khamsun minal fitrati. Lima perkara daripada fitrah. Pertama, istihdad. Istihdad ni penggunaan besi atau uh, pisau cukur pada bulu kemaluan mengistihdad okay? nanti baru itu berkhatan khitan eh apa tentang apa ialah apa bagi lelaki dan perempuan Menggunting misai nanti kita terangkan tentang masalah perempuan kan baru ni kan kecoh tajuk khitan untuk perempuan kan okey mengguntai misai lenikkan misai eh kemudian mencabut bulu ketiak dan juga memotong kuku ini sebut okey ialah mencukur ari-ari iaitu bulu yang tumbuh pada sekilin kemaluan dan dinamakan sedemikian Dekatkan penggunaan besi padanya iaitu pisau cukur. Pada menghilangkan terdapat keindahan, kebersihan dan ia juga menghilangkan, uh, dihilangkan dengan tanpa pencukuran. Seperti dengan mesin pencukur. Boleh juga. Bahkan-bahkan untuk penyak elakkan penyakit. Kan, benda-benda yang kadang-kadang penyakit datang dengan sebab itu. Okay. Khitan, dua khitan. Ia adalah menghilangkan kulit yang menutup hasyafah sehingga nyata hasyafah berkenaan daripada yang lelaki lah. Okey, uh, mana bahagian kepala zakar tu uh, yang tertutup ter ter dibuka bagi okay, ini pada lelaki. Ada pada wanita pula dipotong daging yang lebih di atas tempat ke, ke, ke, kemasukan, mana atas daripada faraj tu. Daging yang di atas tu sikit. Bukannya uh, kepala uh, tempat air uh, apa kencingnya wanita tadi. Yang itu dipanggil khitan apa Firaun. Yang yang diorang kecoh sekarang ni, tajuk sampai hilang nafsu perempuan tu, itu adalah dia buang tem, macam mana pada lelaki ada ada ada apa ada lakar pada wanita ada yang bagi panggil klitoris tu kan itu benda tu uh, apa bahagian anggota yang sama pada lelaki ini pada perempuan itu tempat keluar kencing so dua orang dekat sebelah-belah apa mesti atau dipotong firaun punya cara ngafrika kena siap jahit ha, Ini ni kat apa panggil apa Karut lah benda karut yang, yang kadang-kadang dua orang interchange dengan islam sedangkan yang islam punya adalah daging yang dekat atas tu atas yang daripada tempat keluar kencing tu Afaraj, dekat situ. Ah uh, daging yang atas tu di, di, dipotong sikit, bukannya hilang habis. Dipotong sikit daging yang atas itu. Itu sahaja Yang dikatakan macam balung ayam dan sebagainya. Dikatakan uh, dikatakan menyerupai balung ayam dan yang sahnya ia wajib pada golongan lelaki, Sunnah pada hak golongan wanita. Untuk wanita dia disunatkan saja. Tapi pada asasnya uh, bukanlah macam dibayangkan oleh orang ramai. Sunnah ia yeah digalakkan tapi tapi pada sudut asal orang Melayu kita kadang ada separuh tak faham juga apa yang maksudkan dengan khitan untuk perempuan khitan untuk perempuan khitan untuk lelaki jelas khitan untuk perempuan tu banyak orang apa, macam terkeliru tercampur aduk dengan apa budaya Afrika dan kaedah tu dia, dia potong terus bahagian apa kepala apa, apa tempat keluar kencing tu okey baik tersalah eh baik Hikmah pada lelaki adalah pembersihan zakar dari najis yang tersimpan dalam kulut. Dalam sarung yang menutupi uh, zakar dia pada asal. ya eh. dan, dan banyak faedah faedah fakta banyak. Manakala wanita pula yang menjadi mengurangkan kezairahan iaitu pelampauan syahwatnya. Ini pendapat sebagian para ulama. Eh. Dan digalakkan agar ia berlaku pada hari ketujuh pada ke, bagi kelahiran. Ya, pada, di sini pada lepas anak lahir tujuh hari, lepas tu boleh buat. Pada hari ketujuh tu dengan nama, sembelih buat akikah dan sebagainya. Dibuat sekali pada perkenaan. Kenapa? Sebab dia lebih cepat untuk sembuh. Dan supaya membesar anak tadi berkenaan di atas keadaan yang paling sempurna. Bukan. Sebab kita dah, ni kan, tunggu apa sekolah rendah, masuk sekolah menengah baru, khatan. Ha, sebenarnya, kaedah asal adalah ketika dia kecil tadi. Saya ingat dulu waktu kat Yaman ada uh, diplomat. Dia ambil anak angkat. Kemudian, dia nak khatan budak tersebut. Panggil tukang khatan. Budak tu mahu 2 bulan kot waktu tu. Dah lebih sikit lah. Lepas tengah-tengah baby lagi. Kecil lah kan. Saya dengan tukang oh, katan tu datang. traditional betul. Dia pergi tu, dia potong, dia siap-siap. Dia siap, siap, siap macam tu je bawah tu. Lepas tu dia kerat. Budak tu mergaung lah kan. Tapi masalahnya besok dia okey. Mana hari ni, Budak nangis kan, petang ni nangis. Besok pagi malam tu, dia, dia lah kita jaga sikit-kejap kan. Pasal dia kencing sampai apa. Sampai mancut-mancut sebagainya. Okay. Tapi esok paginya, settle, dah gelak gelap, -gelap. Ha, tu perbezaan. Budak-budak ni luka cepat baik. Nak, nak tahu uh, betul ke tidak, time luka, time tercakang muka. Perasaan tak? Budak dia tak pakai seorang tangan, tercakang muka. Lepas tu, bila tengok, selama berapa hari dah hilang balik. Kita ni, tercakang muka ke, langgar apa benda, tiga bulan ada lagi. Ha, kita tu, ini orang tu, eh. sebab so, budak-budak ni, dia sel hidup banyak, Sel mati sikit. Kita ni, Sel mati banyak. Sel hidup sikit. Kan tu kedut, Maka kedut, Maka tak larat tu. Okay, baik. Alakulihal ha, itu, Itu keadaan dia. Itu khitan eh. Ketiga, Menggunting misai dan memendekkannya. Ini kalau kita tengok, Kalau kat tanah Arab, Mereka buat panggilan, Dia oposite. Dia buang, Dia buang janggut, Dia biar misai panjang. Terutama dengan -gen sosialis. Sosialis Arab. Tengok ke muka, Jama'at al-Nasih, Anwar Sadat, Hafiz al-Assad, Bashar assad Saad bin tengok muka ahli Allah soleh ni pemimpin-pemimpin pem pem pem pem pem anak Arab yang dia simpan misai buang jagut. Dia buat di opposite lah apa, arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam macam sengaja nak menentang. Ha, tapi dia, ini yang kita yang sunahnya kita pendekkan misai. Ada sesetengah ulama faham dengan cukup, pendekkan dengan gunting terus. Ha, buang semua. Okey. Okey dan dia betul-betul sungguh dalam mengguntingnya kerana penghiasan kebersihan menyalahi golongan kafir yang terdapat di dalamnya. Kepada okay, kita dalam perbuatan ni orang kafir buat di opposite. Okey, dia kata apa? Keladatan hadis yang sahih dan uh, dalam menggalakkan untuk mengguntingnya serta membiarkan janggut. Melepaskan janggut, memuliakan janggut. Kerana kekacakan dan bentuk rupa kelakian terdapat pada pengekalan janggut. Janggut tu nampak jantan, manly. Nampak rupa jantan. Ha, kalau tak ada janggut tu simpan tu kan, nampak muka. <laughs> saya saya ingat, saya ingat lawak ke dalam. Ini saya dengar cerita ni daripada orang lain. Tapi mungkin apa kalau cakap sekarang usak-usik ya Allah dia dia cerita ni lamalah time dia dia muda darah panas kan naik naik feri kan daripada zaman tak ada jambatan naik feri daripada sini pergi ke Pinang naik ke seberang Jadi, naik naik feri ada pakcik cik tu tegur eh ada janggut macam kambing kan dia kata misai macam kucing janggut macam kambing Mani kata pak cik tu lagi saya saya kau macam kambing elok juga pak cik tu atas bawah tak ada macam babi. Saya tengah dengar cerita tu. Hilah atas bawah tak ada babi tak ada. Duduk atas tak ada bawah tak ada. Yang kawan-kawan kita tu untuk bentuk itik kan. Allahuakbar. Tapi kan saya tak apalah macam kambing. Kalau kucing pun masih lagi binatang suci kan. Pak cik atas bawah tak ada macam macam babi. Jadi dia ni orang cerita kat saya. Tapi kalau dia tanya Syekh Hussein, dia kata zaman dia muda-muda tu kadang darah panas. Ha, dia tua-tua ni, dia, dia kata tak boleh macam tu. Salah dia kata. Ha, kadang ilah orang tua-tua ni kan. Suka cakap orang bukan. Tengok orang muda ni, dia nak bantai je, orang muda. Nanti ada kali kita bincang. Okey, baik. Ha, okay. Jadi maksud <tune> dia, ada padanya pada kedudukan tadi dengan apa? Kekal janggut. Sesungguhnya ramai di kalangan manusia telah berlawanan perintah ini. Lalu mereka melebatkan misai-misai mereka. Dan mencukur janggut-janggut mereka. Atau mendekkannya. Dalam uh, semua ini terdapat penentangan terhadap sunnah. Dan perintah-perintah yang datang dalam wajibkan pembiaran. Janggut. eh Antaranya Abu Aral Anhu. Beliau bersabda. Telah bersabda Rasulullah SAW. Qasus uh, syarif. Wa'afullihak. Pendekkanlah. Potongkanlah akan misai. Dan biarkanlah janggut. Uh, uh, khaliful majus. Canggahilah orang-orang majusi juga hadis ibnu umar radallahu anhuma daripada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi nabi bersabda khaliful musyrikin tanggali orang musyrik kan aful liha wa qasul syarib panjangkan apa, apa, apa lebatkanlah janggut dan pendekkanlah misai orang kita sekarang ni kat, kat malaysia ni benda ni difahami empat-empat mazhab haram eh cukur janggut sampai habis tak ada nampak langsung janggut empat-empat mazhab haram mazhab hanafi pandang ni pendek sikit pun haram yang lain kalau pendek kan makruh. Pendek tapi tak buang habis ya? eh, ada lagi pendek sampai nampak kulit, makruh tahrim. Ha, tapi tak ada datang dengan kata harus. Kecuali bila usul-usul ustaz, ustaz kita di Malaysia ni pergi ke uh, Mesir, zaman ikhwan muslimin dahulu berlaku satu satu satu, satu, satu kejutan. Kan Hasan Bandang kan janggut. Ah ha, jadi jadi satu kejutan, siapa berjanggut dianggap orang ni memang saja nak sebarkan Islam punya fahaman. Dah start ditindas. Di, di, di, di saya ingat benda ni lawak. Bukanlah benda betul. Tapi memang ada saya jumpa seorang. Orang ni engineer. Bahagian kualiti kontrol minyak tentera. Mana dia kerja dengan kerajaan. Kualiti kontrol. Tapi dia engineer. Tapi cerita dia. Waktu dia, saya jumpa dia kat Mekah. Dia nampak saya ulang-ulang Quran kan. Dia kata masih aku aku aku dengar. Lepas tu dia, dia sembang saya. Dia kata uh, banyak benda kita sembang. Sampai satu tu kata betul ke? Janggut ni kalau ada akan ada tekanan. Dia kata dia ada janggut. Dia tak aku pernah kenal, dia kata. Dia pernah akan daripada satu daerah pergi daerah pergi kem ini pergi camp ini. So dia pergi janggut dia ada. Bila ada janggut sampai ke check point, satu checkpoint tentera kat situ tahan. Hantar pergi jail. Sebab dia suspect. Suspek. Okay, ke janggut je. Walaupun dia kerja dengan tentera. Faham tak? Dia kerja itu, check quality kontrol minyak tentera. Tapi memang dia ke kecenderungan kepada Islam tu kuat. So jadi dia orang tahan dia, masuk jail. Lepas tu dia kata dong letak aku dalam, dalam penjara bersama-sama dengan pembunuh, perompak, perogol sekali sebagainya. Padahal kesalahan aku tak ada salah pun. Dia je dia campak situ. Tapi bila Dato dah masuk dalam penjara tu kan, dia tengok aku nampak ada janggut. Dia jumpa, "Syek, aku bunuh orang. Ada taubat lagi tak?" Hari jadi yani dia jawab, dia jawab jauh-jauh dah sekali diorang kumpul dekat dia. Start solat Zuhur tiga empat orang ikut solat Asal dan separuh. Subuh besok semua pergi ke sini tinggal 4 orang je tak solat. Datang solat sekali dengan dia. Dia ajak main solat. Lepas tu warden datang masuk kan dah dapat tahu betul memang dia kerja masuk-masuk dalam jail warden tu cari cik-cik tak jumpa. Tengok orang hilang. Tengok tunggu tunggu duduk satu bucu tengah dengar ceramah dia. Heh, keluar ada. Rosakkan manduan aku. Kata warden rosak manduan aku. Ya cerita betul. Tekanan masa tu betul. di masih tapi kita di Malaysia tak ada tekanan tak yalah buat yang tu. Kalau tak ada tekanan nak buat kenapa? Dan kalau nak tahu ni cerita ni banyak orang tak tahu. Ngali ke tenteraan. Ustaz Osi ni Hafizullah pernah masuk tentera. Masuk-masuk askar. Balik belajar dulu, dia masuk askar. Tapi kerana janggut dia letak jawatan. Dia berhenti. Sedang kesua dia cukur. Dia kata Bangali ada janggut tak kena buang kenapa saya kena buang? FB kata dia kata redesign dia redesign. Dia berhenti. Ha, ini katakan janggut ni kan. Kita kata simpan. Ini, ini benda yang Nabi suruh. Orang kita kat Malaysia ni buat selama je. Macam eh benda tu ada ustaz kata boleh. Ha, ambil kau. Ustaz kata boleh. Hadis Nabi kata tak boleh. Ustaz kata boleh. Ambil. Bahaya eh. Baik. Maka wajib kata surah Muslim untuk berletizam dengan petunjuk Nabawi ini. Menyalahi para musuh. Dan serta membezakan diri daripada menyerupai golongan wanita. Dengan cara sebut eh. Baik. Kemudian mencabut memotong kuku. Ia adalah mengguntingnya dengan sekira ia tidak dibiarkan sehingga panjang. Pengotongan akan mencantikkannya. Menghilang kotoran-kotoran yang bertimbun di bawah kuku. Sesungguhnya telah menjalin fitran bawih sebagian orang Islam. Lalu mereka memanjangkan kuku-kuku mereka. dan Atau kuku jari tertentu. Kadang-kadang kelingking lah, kadang, kadang ibu jari. Sebenarnya geng-geng tu nak korek hidung. Lepas tu dia korek hidung dengan kuku tu. Kejap lagi dia bagi, kita bagi handphone kita untuk betul, dia repair. Dia korek panggil kuku dia pula. Lepas kita pun letak kat pipi kita. Ha, Alhamdulillah. Kan? Sejuk pipi. Rasa kenapa gatal-gatal kan? Ha, ambil. Dia bukan ni. Ada panjangkan jari klingking lah. Panjang ibu gari lah. Kenapa? Ikut-ikut kan? kepada orang-orang bukan Islam. Lalu dia kata, apa? apa, apa ataupun kuku-kuku jari tertentu pada tangan mereka. Semua itu termasuk dalam penghiasan syaitan dan peniruan peneri, peniruan terhadap musuh-musuh Allah. Kelima, mencabut bulu ketiak. Dan dia akan menghilangkan bulu yang tumbuh padanya. Maka disunatkan penghilangan bulu berkenaan dengan dicabut. Atau dicukur atau selain keduanya. Actually Imam Syafi'i dia pernah sebut. Dia kata aku tahu sunnah adalah cabut. Tapi aku tak tahan, sakit, cabut. Maka dia letak kapur dan sebagainya bagi bugur. Dicukur. Ha, Imam Syafi'i dia cakap, dia kata aku tahu ini sunnah. Tapi masalah aku sakit. Tak tahan bila bulu bulu ketiak tu. Ha, kalau boleh cabut, cabut. Okay. Atau selainnya, kerana apa yang terdapat pada penghilangannya daripada kebersihan dan penghentian bau-bau busuk yang tertimbun pada wujudnya dengan wujudnya bulu-bulu dengan wujudnya bulu ini, inilah agama kita yang tulus yang telah memerintahkan kita dengan ciri-ciri ini kerana penghiasan, penyucian dan pembersihan dari yang ada padanya juga supaya seorang Muslim akan menjadi pada sebaik-baik keadaan terhindar daripada meniru-niru orang kafir yang, dan juga jahil berbangga dengan agamanya taat kepada Tuhannya. serta mengikuti sunnah Nabi-Nya saw. Ditambah kepada ciri-ciri lima tersebut. Selain daripada lima tu ada tambahan termasuk dengan siwak sedut air masuk hidung hembus balik berkumur-kumur membasuh uh, buku-buku ruas-ruas jari ni sini kawasan ni kan kita makan melekat tau kat sini ada kari-kari tak, tak habis basuh ni kawasan ni barahim eh pemadam juga pemekaan uh, jari yang sering terhimpun padanya kotoran uh, dan juga istinja iaitu dia ia, ia, ia, itu adalah kerana hadis Aisyah al-Anha yang dia kata uh, telah bersabda. Dia beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW. Sepuluh daripada fitrah. Menggunting misai. Membiar janggut. Bersiwak. Nudut air masuk hidung. Memotong kuku. Membasuh buku-buku uh, jari. Okay? Waruah -war jari. Uh, mencabut bulu ketiak. Mencukur ari-ari bersuci dengan air. Yang ini istinjak. Berkata Mus'ab bin Shaibah. Salah seorang perawi berhadirkan. Aku terlupa yang ke-10. Jika tidak ia berkumur-kumur. Mana disebut sembilan dalam dafas tu. Nombor sepuluh tak sebut itu berkumur kumur Okay. Gagaling ai, Alhamdulillah okay. Kita sampai situ InsyaAllah nanti kita akan masuk Pada wuduk Nanti wuduk kita dengan, eh. dengan uh, Buat dengan praktikal Tunjukkan cara wuduk InsyaAllah Baik lepas raya. Ha, lepas raya Lepas raya pun kita jumpa Ramadan tak jumpa Ujung bulan kan Awal Ramadan Bila tak datang ya. Jadi insyaAllah Kita jumpa lepas uh, Lepas raya Tapi ingat kan eh, Sekarang dah masuk Syakban ha, Banyak akan berpuasa Dalam, dalam Syakban Kerana bulan ni adalah uh, Bulan ni adalah bulan Diangkat amalan kepada Allah Ta'ala Dia bukan 15 Syakban itu Pakai Nabi punya sunnah adalah Banyak puasa bulan Syakban Puasa selang sehari ke Puasa, puasa Isnah Khamis ke Puasa tak kisahlah Banyak kan Sedai upaya kita Sebab Nabi SAW ditegur oleh Usam bin Zaid Dia kata ya Rasulullah Apa hal aku lihat kau puasa pada bulan Syakban Tak banyak kau puasa bulan lain Nabi kata itu adalah bulan Yang dilupakan manusia mengenainya Dia antara rejab dengan Ramadan Dalam bulan ini diangkat amalan kepada Tuhan sekalian alam Maka aku harap amalan kau diangkat Dalam keadaan aku berpuasa so, Amalan kita diangkat kita ada harian, mingguan, tahunan. Harian subuh dan asar. Kemudian kita ada mingguan, Isnin dan Kemudian kita ada tahunan bulan Syaaban. Hari mana? Nabi tak sebut. Sebab Nabi puasa banyak. Nabi kata aku harap amalan ku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Dia bukan bulan Syaaban. Kerana hadis ni sahih. Siapa yang kata bulan Syaaban tadi hadis tak, tak tak kuat untuk lawan hadis ni. maksudkan ini hadis yang sahih. Itu Nabi kata banyak-banyakkan puasa dan lagi lagi dahsyat adalah kita sering dengar orang kata, amalan diangkat pada malam hari. Problem dia, Nabi puasa siang. siang hari. Nabi kata, aku harap amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Maksudnya, amalan diangkat siang ke malam? Siang, bukannya malam. Lepas jangan buat benda bukan-bukan. Banyakkanlah puasa. Ini sunnah Nabi. Baca jasin tiga, tiga kali, lepas maghrib pada lima syaban bukan ajaran Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Tak puasa sebulan tidak banyak puasa tapi tak puasa sebulan bulan apa para sahabat itu apa isi si nabi dia tanya para sahabat ditanya tentang puasa nabi nabi puasa banyak dalam syakban nabi puasa penuh hanya bulan Ramadan banyak puasa dalam syakban tapi tak puasa penuh tak tahu sebab tu nabi nabi pun macam ini ini tajuk, macam malam qadar kan nabi bangun suruh bangun 10 akhir malam pada malam ganjil kan mana satu kita tahu. So kita banyakkan lah. Moga-moga terkenalah kita dengan waktu tersebut. Dan kebetulan kalau kita puasa, kita punya huha-huha pun kurang sikit kot. Huha-huha, jadi kurang sikit. Mungkin lah pada semalam dah puasa, hari ni tak puasa pun. Tapi nak macam tengok, eh, TikTok. <laughs> nak tekan TikTok, eh, malam puasa, besok nak puasa pula. Rasa macam, eh, tak senonoh kot. Semalam puasa, hari ni buat jahadat, besok puasa ni <laughs> Kita akan jadi macam tu lah sekurang-kurangnya. Eh, jadi kita tak tahu. Hari mana tak tahu. Sebab dia kata aku harap amal yang ku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. So Nabi sarankan. So kita ambil saran Nabi. Ada pun membaca uh, apa, Yasin tiga kali sebagainya bukan daripada ajaran Nabi SAW. Baik, jelas? Alhamdulillah kita berhenti sini. Yeah. Ramadhan nak dekat. Tapi boleh dah kalau kita buat satu amalan kita senang Ramadhan amal ni. Eh, kita dapat makan-makan baca Yasin Ramadan nak datang. Kita seronok, maka kita buat makan-makan. Problem dia Nabi sambut Ramadan tadi error dengan puasa banyak dan Syaban. Dia opposite sunnah Nabi lah Sebelum malam. Sebelum malam, mm. Ramadan bacaan tertentu lah maksudnya. Tak, tak bacaan tentu tak ada. Dan tajuk bacaan tertentu bila berkumpul tak ada surah apa wajib dibaca. Nak buat, buat makan-makan okey. Iftar, ah ha, iftar kena puasa Syaban. Buat Silakan. Yes. baca secara berjemaahlah Maksudnya kalau nak baca, baca lah. tak Baca Quran tak ada masalah. Tapi tak tak ada khususkan surah apa pun. Cuma tak ada kaitan dengan bacaan tadi. Ulang balik, tak ada kaitan dengan bacaan. Tak ada kaitan baca surah apa kerana malam daripada Syakban. Tak ada. Yang ada pada Syakban ni adalah banyakkan berpuasa. Itu tajuk dia. Masalah nak makan ke? Tak makan, buka puasa, berjemaah ke? Terpulang. Ha, itu tak, tak tak ada. Iftar kan? Jadi puasa eh. Isinya ni puasa. Kita ni lah, buat iftar lah. Ha, boleh lah. Tak ada masalah. Okay. Yep. Untuk? Okay. Kalau mulai berjemaah. Sebenarnya ikutkan Nabi pernah izinkan. Pada para sahabat ikut Nabi ketika Ramadan tu. Nabi tak ajak diorang berjemaah. Nabi siap buat garisan lagi. Diorang ikut juga. Nabi solat dalam rumah pun nak follow. Nabi solat dalam rumah. Nampak bayang-bayang Nabi pun jadilah solat dalam masjid Nabi dalam rumah. Ha. Nak sitakan. Nabi mengelak. Tak sebab Nabi takut nak jadi wajib. Masa dia ketika ni memang kalau kita baca dalam hadis Nabi sallallahu solat sunat berjemaah ni sekali sekala tak ada masalah. Satu so, Nabi pernah pergi rumah seorang sahabat tu dia dia dia dia mata dia rabun, dia jadi imam tapi ketika banjir datang, air bah datang, dekat di masjid. So dia minta Nabi solat dekat rumah dia. Satu tempat untuk dia jadikan sebagai musolla dia. Nabi kata kat mana kau nak ke sholat? sini. So Nabi solat dengan para sahabat. Berjemaah. Solat sunat. Dan Nabi SAW pernah dijemput oleh nenek Anas. Mak Umur Sulaim datang ke rumah untuk makan makanan. Jadi Nabi SAW balas balik dengan ajak mereka solat dalam rumah tersebut. Solat sunat. So basically solat sunat berjemaah sekali-sekala tak ada masalah. Macam ha ya. Dia, dia cari ulang-ulang balik. Tajuk asal dia sekali-sekala tak ada masalah. Dan memang bila kita kata berkait dengan Ramadan... Kebetulan pula masalah mengejar malam qadar. Kebetulan pula imam tu baca panjang, kita jadi baca pendek. Tak ada salah. Tak ada salah. Sama macam kiam Ramadan biasa. Cuma tajuk asal dia macam Omar buat lah. Dia pasal asalnya, Nabi tak nak berjemaah sepanjang waktu, takut jadi wajib. Jadi bila Nabi bila Nabi dah wafat, Omar nampak takkan jadi wajib. Maka Omar pun perintahkan orang ramai yang dalam masjid Nabi, dulu solat asing-asing... Ini dia, belakang ni ada seorang sorang, sorang, sorang Umar suruh satu imam je Iaitu Ubay bin Ka'am So jadilah lah Solat macam kita solat sekarang Itu solat kiam tu Itu kiam Ramadan tu Ini cuma di awal malam Kalau kita tidur dulu Bangun pukul tiga kan Solat Itu akhir malam Macam orang pergi ke Mekah kan Memang di Mekah Atau di Madinah Orang asingkan dua Imam awal malam Imam akhir malam So kita pun boleh lah Pilih nak awal malam Atau akhir malam Sepatutnya, kalau bukan 10 akhir Ramadan lah Yang kita nak kejar maksimum Kita bangun dengan yang awal Akhir kita tak payahlah, tidur lah Sampai subuh kan kita cergas Kalau kita bangun dengan akhir malam Awal tidur dulu Lepas isyak, tidur Kan pukul 3 kan pergilah solat sampai subuh Kita segar Orang kita bantai dua-dua sekali Tiba-tiba subuh tak bangun Letih-letih Tak larat Nampak tak? Ha, ini realiti tak, tak faham. Jadi masalah kiam tak timbul. Kiam berjemaah tak timbul. Hatakan orang tu solat apa solat kat rumah ke, apa, kita solat sunat tak ada masalah. Tidak ada masalah. Memang memang benda tu dibolehkan cuma tak jadi rutin kemestian. Tak buat pun tak apa. Jangan tu buat kat sana dia nak ikut-ikut tak ikut, ikut, ikut sudah. Okey Satu lah. ha, tak kena zai. Lagi kita Tak, boleh. Hidak boleh. Buat je tak boleh mengkhususkan tadi mengkhususkan saja masalah ya dia, dia buat macam tu dia memang masalah sikit okay? situ, abis, ha. dulu waktu kita budak, -budak sekolah dulu memang dia orang buat macam tu dia buat pilih satu minggu tu daripada sebulan sebab nak training budak-budak tapi dah betul-betul tak yahlah pasal seafdal-afdal solat seorang itu di rumahnya kecuali fardu nanti kan sibuk ber berjemaah qiam apa qiamul lail Fardu tak pergi. Hmm. Ha, masalah ni. Fardu yang patut kita pergi. Okay. Baik. Fardu. Yep. Ha. Uh, macam puasa bulan Syakban ni kan? Yep. Itu sunatnya kita nak banyak puasa bulan Syaban. Betul. Macam tak yang kata orang ni dah ada sendirilah ada 11 bulan tu memang tak pernah puasa, lah yep, kalau, kalau, kalau syarabat, nak puasa nak dah sunat saya. Apa? Kalau dah bulan ni tak puasa, tak boleh. Dapat sunat. Dapat? Dapatlah. Sepat Sepat tu, sepatut tu. Ha, sepatut. Ah, dia kata yang sama kata, "Apa hal aku nampak engkau puasa bulan Syakban. macam tak bulan lain?" Mana eh, banyak nak puasa bulan ni? Ha, macam tu. Masa dia dengan sampai sampaikan para sahabat pun sedar banyaknya Nabi puasa bulan Syaban. Sampaikan tak macam bulan lain. Ha, dari situ kita nampak memang tak ada masalah pun kita pilih untuk start dengan bulan ni. Bahkan kita start bila dah kita dah start sehari dua hari kan. Dah mula relax. Saya ni dah kira kedua lah kut, hari kedua. macam hari pertama pula. Eh, hari pertama godaan nak buka puasa tu kuat gila lah. Kawan datang makan kita macam sedap juga. Heh, aku puas. <gutih> dia dia ni juga tau. Tapi bila kita masuk 3, 4 hari kan dia kira macam. Okey, relax. Tak perlu sangat nanti kau muslimah lah. Terus dia guna kan. Kuning yang dia tangguh tu Bukan sunnah. Okey, bila perbuatan Aisyahul an hadis sebut pasal dia tak ganti awal. Kerana kesibukan dia dengan melayan Nabi. So, kerana isti, seorang wanita tadi, kerana kesibukan dia melayan suami sebagainya, maka dia tangguhkan dia punya puasa-puasa puasa ganti dalam bulan syarabat. Tidak menjadi masalah. Dia bukan ikutan kerana bukan sahabat buat kita buat, tak. <tosik> Tapi alasan yang sama. Kalau alasan sama, silakan. Dia tak ada masalah, eh? boleh ganti. Dia, soalan dia tanya dekat bertam tadi. <tosik> <tosik> ada kau ni kan? Tapi betul. Memang isi-isi Nabi SAW dahulu menggantikan puasa. Pada bulan Syakban. Kerana kesibukan melayan Nabi SAW. Bahkan separuh mereka kena musafir dengan Nabi. Pergi perang kan. Nabi keluar, dia musafir sekali. Den niat tu untuk wajib kedua Ya, betul. betul. betul. Ya, betul. Okey. Okey, baik eh? Jelas eh. Baik. Kali. Ha. Tupul. Terus. Terus. Memang asalnya taraweh ini ataupun kiam, kiam solat kiam, Ramadan ni Tidak galakkan ber, berjemaah Sebab Nabi mengelak takut jadi wajib Tapi bila para sahabat ikut Nabi tak halau Nabi keluar malam pertama Lepas tu apa, bila selang, diorang tunggu Kali ketiga Nabi tak keluar Nabi kata aku tahu korang datang Tapi aku saja Saja aku tak keluar Para sahabat datang Nabi buat tak tahu rumah. Ha, itu, Tapi memang kita panggil apa dari segi apa Asas dia memang dalam rumah tu yang sangat afdal. Memang Nabi sebut dalam hadis Nabi kata apa? La taja'alu buyutakum makabira, sallu fi buyutikum. Jangan jadikan rumah kamu tanah perkuburan. Solatlah dalam rumah kamu. Bukan fardu, sunat. Kalau perempuan okeylah. Orang lelaki, fardu masih sunat kat rumah. Kira, ni, kita buat bini kita dulu, lah. Oh bagus, sangat bagus. Fadilat ya fadilat yang sama. Bahkan, bahkan yang terbaik dia adalah apa? Bila dia buat tu kan. Mana tidur dulu. Lepas isyak tidur dulu. Bangun, bangun lepas tidur. Baru kita sergas. Kita attentif. Ini lepas kenyang perut kan. Allahu Akbar. Berat kan. Rokok-rokok kan. ada cendol kat tekak. Allahu Akbar kan. Cendol geli-geli gilid kat, kat tekak kita. Ha, itu kurang attentif sikit. Kalau kita dah relax kan. Lebih baik. Saya pribadi lah saya ni kan. Saya pergi masjid. Soal isyak. Saya balik rumah. Tidur. Mana kamu mesti bangun. Saya orang yang salah faham. Terawih tu itu kesilapan lah tapi kadang-kadang untuk latihan pemulaan kita ajar doanglah. Masa Macam realiti kami kami kami yang kami buat lah di kampung seorang kadi yang buat. Tapi realiti dia kita ingatkan orang. Sebenarnya yang yang Abdulnya solat ni ada yang fardu yang berjamaah yang datang kita. Ada pun yang solat sunat ni Kat rumah itu baik. Jelas eh? Baik. Wallahu a'lam. Wassalamu ala Muhammadin. Al-salamul hamdulillahirobbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa abuu'u bika wa rahmatullahi wa barakatuh